– Természetesen, Monsieur Dual, már jó ideje. Finom célzásnak szentem, hogy már percek óta csendben várom, hát ha rám is fordít némi figyelmet. Csak mert úgy láttam, elmélázott, vagy még alszik netán. – Nem, Monsieur Dual, figyelek! – feszítettem meg a combomat az asztal alatt, nehogy reflexből olyat mondjak, amiért kirúghat. – Rendben, bolintott Dual, majd felém fordította a laptopját.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 A kolléganőm áll a leesett, tekintete mélységes csodálkozást fejezett ki. Másodpercek teltek el, még így bámult. Los Angelesbe küldést te húzgálod a szádat? Normális vagy? É, igen, ez tényleg hülye hangzott. Nincs olyan ember ebben a szerkesztőségben, aki ne verte volna a fenekét a földhöz örömében, hogy Hollywoodba utazhat a cég Testőrnek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 De ez tényleg nevetséges, hogy nem mondhatod meg, kiről kell cikket írnod. Kollégák vagyunk, nem értem. Segítek is neked, elvisztek abba a klubba. Ne kögy, lézi, a célszemély nevet titok. Célszemély, húzta fel az orrát. Micsoda nyomozós kifejezés. Na jól van, szünetben lemehetünk a klubba. Át fellemondó arca, és visszasételt az asztalához.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 Úgy tűnik, mintha húsz-harminc évvel korábban született volna, mint a mostani Hollywood isztárok, akik mindent megtesznek egy kis reflektorfényért, házi pornót szivároktatnak ki, vad dolgokat csinálnak. Motyogtam magam elé. Ő nem!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 Gyertek be! Állt el az ajtóból a pasas, és egy laza kézmozdulattal beinvitált. Meglehetősen kínosnak éreztem a helyzetet. Láthatóan, ha voltak is emlékei Steve-nek Lézivel kapcsolatban, benne nem éltek olyan élénken, mint a barátnőmben. Ráadásul úgy tűnt, hogy a a közepére kíván bennünket. Carolyn Wood vagyok, mutatkoztam be udvariassan. A férfi Bolintot majd elindult előttünk, mi pedig követtük.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 Vannak lekötelezettjei, hogy úgy mondjam, de erről nem tudsz, pillantott rám szigorúan a Amanda. Ha kiderül, hogy elmondtam, engem kirúg. Elmosolyodtam. Talán mégsem olyan szoros a kapcsolatuk, mint gondoltam, ha Mendi tart a kirúgástól. Talán őt is a lekötelezett kivétette. Vagy épp fordítva. Megölt a kíváncsiság, de tudtam hiába kérdezném, a lány nem mondana nekem semmit.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 Esélyem nyílik leküzdeni az ornitofóbiámat, habár ezt nem tartottam sanszosnak. Négy Az egészséges szuperfúdok, amiket minden bizonyal ennem kell Emily Montgomery házában, feltöltenek majd energiával, és biztosan le is adom azt a nyomorult öt kilót, amit az utóbbi három hónapban felszedtem. Öt, Ha minden jól megy,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 Láttam, hogy Steve elfordul, dézire pillantottam, aki nehezen nyomta el a röhögését, aztán újra az edzőre néztem. Bassza meg, mondtam, hogy nem élesben megy. Mi az, hogy nem élesben? Az az, hogy nem igazi volt csinálja, csak imitálja a mozdulatot. Érti? Itt már ordított velem. Lesütöttem a szememet, mert valójában elég jó kedvem lett. Visszaadtam a bemelegítős kínzást, ha bár nem szándékosan.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 Csütörtökön jelentem meg Mr. Norton irodájába, ami nagy örömömre a Szóhóban, a galériájában volt, úgyhogy úgy gondoltam, két legyet ütök egy csapásra. Csinosan felöltöztem, egészen fitnek éreztem magam, akkor már három napja győrtem az ipart Steve-vel, és mondhatom, egyre kevésbé gyötröttem reggelente, na a járásom is kezdett járásra hasonlítani, már nem vonzoltam magam, mint az első napon.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 Elindultam a szélétől, és megbámultam a szobrokat, melyeket először megpróbáltam értelmezni, majd néhány perc elteltével elengedtem ezt a készletésemet, és csupán nézegettem a művész öntött vízióit, közben pedig végtelenül sajnáltam. Szegény embernek rettenetes rémálmai lehettek, hisz olyan arcok, olyan testhelyzetek,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 Az öltözékén talán javíthatunk, bökte ki végül. Mi a baj a ruhámmal? Semmi, de szüksége lesz néhány extra öltözékre is, hiszpartikra is el kell kísérnie. Envilítés ott mégsem nézhet ki úgy, mint egy angoltitkárnő. De ez nem gond. Ahogy a méretét elnézem, nyolcas lehet, vagy tízes? Nyolcas. Alig. Csaptam le. És elhatároztam, hogy a következő pár napban fényevő leszek.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 Értem, szedtem össze magam és bólintottam. Majd írjon, kiáltott utána magas hangon, miközben én magamra erőszakolt nyugalommal kísértettem az iroda ajtaján. Otthon miután lerúgtam a cipőmet, első dolgom volt kinyitni a borítékot. Kivettem a repülőjegyet, a beszállókertját, majd találtam egy nem túl hosszú listát feladatok cimmel. 1. Személyi védelem. Mindenhová elkísér, ahol hivatalosan megjelenek.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 ha egyszer meghív reggelizni. Hétfőn reggel, pontosabban, hajnalban, üzenet várt Duáltól, aki jó utat kívánt. Vajon a möszi ilyen korán kell, vagy még lesen feküdt?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 Azon a hétfőn azonban egyáltalán nem azt foglalkoztatott, hogy miféle kapcsolatban áll a CBM hekkere az új tulajdonossal, csak azon pörögtem, hogy még véletlenül se le a gépet.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 Emelte fel a kezét a házvezetőnő, mire a kutya fékezett és lihegve megállt Marita előtt. Majd engedelmesen leüld, de közben engem méregetett a szemes sarkából. Jó kutya!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 Egyszerűen kizárt a házból. Kétségbeesetten körülnéztem, egy lelket sem láttam. Végül ráripakottam a kutyára, ám nem segített. Ahányszor kikerültem, annyiszor állt elém. Összeszedtem a bátorságomat és félretoltam, illetve csak próbáltam félretolni, mert meg sem tudtam mozdítani. Ekkor nyílt az üvegajtó, Márita jelent meg. A kezében egy nagy kutya tálat tartott. – Tiffany, kaja! –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 Félek, hogy megmérgezik a drágáimat. Aki nekem fájdalmat akar okozni, az egyszerűen elintézi Tifanit vagy Oszkárt. Tifanival már találkoztam, bólintottam. A gyémánt királyról neveztem el, mosolygott, és láttam rajta, hogy kezd hatni a második vodka szóda. Mert ő maga is egy gyémánt, igaz, kicsit csízolatlan.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 Valami után kotorászott, aztán egyszer csak elkezdett kinyílni az üvegfal. Ilyetemben lebuktam a bokor mögé, amit az ebb úgy értékelt, hogy hozzáközeledem, mert végignyalta a fejemet. Fintorogvatoltam el, közben pedig azon aggódtam, nehogy munkaadom észrevegyen. Kilestem a bokor levelei közül, és láttam, hogy Emily lerogy a kényelmes kerti kanapéra.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 Lehunytam, Az utolsó gondolatom az volt, hogy ez is jól kezdődik. Arra ébredtem, hogy valaki kíméletlenül rángat. Kinyitottam a szememet, és már itt a Tavíziósló arcába néztem. Maga itt tivornyázott az éjszaka a nappaliban? Dehogy divornyáztam nyögtem fel, mert a derekam és a lábam úgy begörcsölt, mintha egy úthenger ment volna át rajtam. Érzem a pia szagot. Itt nem lehet részegeskedni. Ha Miss Montgomery megtudja, hogy benyakalta azt az üveg, akármit, mutatott a földön heverő üres üvegre, akkor magának annyi. Csipőre vágta a kezét, és úgy állt felettem, mint Zeus, aki épp villámokkal készül agyonsújtani. Ránéztem a kanapéra, de az üres volt. Emilinek se híre, se hamba, még a pléd, amivel betakarta is, az ágy végében volt összehajtva. Nem én ittam, hanem Emily volt csontrészeg, én csak őriztem, nehogy baja essen, morogtam, és feltápászkodtam. Igazán rosszul esett a gyanúsítás, ha valóban minden jel ellenem szólt. Marita leeresztette a kezét, aztán megcsóválta a fejét. Akkor miatta kell felsúrolnom a teraszt is, Dünnyögte. de nem fűzött az információhoz más megjegyzést, viszont nyomban hitt nekem, és egyáltalán nem úgy nézett ki, mint akit meglepett a tény, hogy a munkaadója berúgott az éjszaka. Ebből azt a sajnálatos következtetést kellett levonnom, hogy ez a kis éjjeli alkoholizálás nem egyedi eset. Gyakran történik ilyesmi, ropogtattam meg a derekamat. Előfordul, vonta meg a vállát a nő, majd ott hagyott. Visszatértem a vendégházba, összeszedtem a holmimat, és újra elfoglaltam a szobámat a főépületben. Ránéztem a telefonomra, reggel 8 óra volt, ha minden igaz, délre megérkezik a híres magánnyomozó, akinek eddig semmit nem sikerült kiderítenie. Üzeneteim nem érkeztek, futottam egy kört a közösségi médiában, és arra gondoltam, ha nagy lájkvadász like lennék, egy-két tegnapi fotóval minden idők legtöbb lájkiját like szettem volna össze. Miután lezuhanyoztam és némileg emberi formát öltöttem, bekapcsoltam a laptopomat és rákerestem Sven Eriksonra. Közben azon morfondíroztam, vajon Emily miért nem ébresztett fel, ha ő felkelt éjjel, és feltámolygott az emeletre. Ez igazán kegyetlen húzás volt tőle. Konkrétan benne hagyott a pácban, hagyta, hogy a fotelban törjen magam, pedig tudhatta, hogy csak miatta ücsörgök ott. Sven Eriksson fotóit nézegettem, és kiderült, hogy egy éve közös filmet forgatott Miss Montgomeryvel. Akkor Akkortájt nősült, de úgy látszik, ez nem zavarta abban, hogy a filmbéli partnerével is kufírcoljon. A felesége annak a filmnek a producere, amelyikben együtt játszottak. És egyébként is elég sok új sikernél jegyzik a nevét, szóval igen hasznos családtag egy színésznek. Hirtelen olyan érzésem támadt, hogy Mr. Erikson nem szerelemből házasodott, és ez elég keményen megtépázta előttem a nimbuszát. Nem azért, mert ítélkezem, csupán baromira nem tisztességes szerelmet hazudni. Persze nem látok a dolgok mögé, vagyis bármi lehet a háttérben, akár még valódi érzelmek is. Csak hát olyan utálatos, hogy a férfiak, pláne a jóképű férfiak esetében, majdnem elnézzük, hogy képtelenek a farkukat a gatyájukban tartani. Mert nekik ez ösztönös. Nem tudnak uralkodni a vágyon, hogy a világ összes nőjét megtermékenyítsék. A fotókról egy igazi alfa himnézet rám, egy vad viking, aki valóban nem ismer sem Istent, sem embert, ha harcról vagy nőről van szó. És volt egy filmesztelen kép is, ami alapján majdnem én is megbocsátottam neki, hogy nem erőssége az önuralom. Legalábbis, ami a szexet illeti. De csak majdnem. A filmekben bármi megtörténhet, bármit elnézhetünk, ha a főhős elég szexi, de a való életben azért ez nagyon másképp néz ki. És a való életben Sven Erickson bármennyire is falrengetően jóképű, azért egy cseppet sem vikingisten, csak egy színész, aki csalja a friss feleségét. Vagy csalta, mert a szakítás kifejezetten egyértelműnek látszott. És az is, hogy nem a férfi kapaszkodik a szeretőjébe, hanem fordítva. És hát kufircolni nem láttam őket, úgyhogy még az is lehet, hogy nem is volt szex. Korábban se. Így mentegettem magamban a pasast, amikor eszembe jutott Emily útszéli modora, és gyorsan írtam egy e-mailt Mendinek, hogy nézzen utána jobban a nő múltjának, mert gyanús, hogy a finom elegancia, csupán tanult viselkedés, esélyes, hogy nem épp jó családból való. Igazából fogalmam sincs, miért akartam ezt megtudni, hiszen nem utána nyomoztam. Sőt, még nem is nyomoztam, mert nem igen volt mit, de izgatott, hogy honnan jött. És a már Mendi úgy is kérdezte, hogy mi a helyzet, gondoltam, adok neki egy kis munkát. Aztán kimentem a konyhába, hogy egyek valamit. Jó, hogy jön. Miss Emily azt mondta, maga fogja etetni a madarat is. Jaj, nyögtem fel. Már azt hittem elfelejtkezett erről. Hát azt meg miből gondolta. Tegnap nem láttam. Mert fenn van Miss Emily szobájában. Maga mellett tartja, hogy nem kap tőle vérzést, Ha rákezd, akkor olyan hangja van, hogy az ember kifut tőle a világból. Akkor miért nem eteti Emily? Marita megvonta a vállát. Nem tudom, mit akar ezzel, de itt van Oszkár étele. Ezt vigye fel, mert mostanában kell adni neki. De megzavarhatom Emilit. Úgy gondoltam, a színésznő nyilván alszik, mint akit agyonvertek a tegnap éjeli alkoholizálás után. A madárnak ennie kell, különben olyan zajcsap, hogy attól lesz ideges Miss Emily. Menjen! Nyomott a kezembe egy felbontatlan dobozt, amin egy papagáj fotója volt. Renéztem az útmutatóra a hátulján. Azt írta, hogy a legmagasabb minőségű, vitaminnal dúsított eledel papagájoknak. Felmentem a lépcső, még nem jártam a felső szinten. Meglepetten láttam, hogy a lépcső végén két oldalt, két ajtó állja az utamat. Rendkívül szokatlannak találtam, hogy nem egy folyosóra vagy előtérbe léptem, hanem választanom kellett a két ajtó közül. Kopogtam a jobb oldalin. Úgy sejtettem, ez lehet az a szoba, ami a nappali felett helyezkedik el, de nem kaptam választ. Óvatosan benyitottam, az ajtó engedett. Bent derengett a fény, úgyhogy halkan beléptem. Egy őrületesen nagy hálószobában találtam magamat, melynek közepén egy hatalmas ágy állt, de elfért még egy kényelmes kanapé, szépítkező asztal, az ablaknál egy újabb asztal, melyen letakarva valószínűleg a kalitka állt, legalábbis a formájából erre következtettem. Itt is minden hófehér volt, mint lent, de itt a falakat nem festmények, hanem Emily gigantikus méretű fotói díszítették. Volt köztük akt kép is, bár nem tudtam jobban megnézni, nem volt hozzá elég fény. Az ágyon a színésznő feküdt összegömbölyödve, szemén fekete alvómaszkal. Szinte eltűnt a brutális méretű ágyban, úgy néztem, legalább kétszer két méteres lehetett. Közelebb léptem az ablakhoz, és megállapítottam, hogy ez is üvegfal. Noha teljes egészében redőny takarja. Hangtalanul a kalitkához osontam, és nagyon reméltem, hogy a madárnak csak valamiféle etető csövön át kell beadagolnom az ételét. Lassan felemeltem a kendőt, mely a kalitkát takarta, és szembenéztem félelmeim tárgyával. Középen egy ródon ült, és engem bámult apró fényes szemeivel. Még soha életemben nem láttam ekkora madarat ilyen közelről, szinte megbénított a látvány. Egy másodpercig farkas szemet néztünk, majd hirtelen a szörnyeteg megrázta magát, és a kalit karácsához csapódott, megkapaszkodott benne, és égtelen rikácsolásba kezdett. – Perra, perra! – rikácsolta, és közben szinte cibálta a rácsot, mintha ki akarna törni ugrottam, a dobozt eldobtam, és rémültem meredtem a kalitkára. Azt vártam, mikor szakad ki egy rács, mikor támad meg a dög, és csíp karmol halálra. Mi folyik itt? Hallottam meg Emily ingerült hangját. Nagy nehezen elvontam a tekintetemet a madárról, és az ágy felé néztem. A színésznő épp felült, és feltolta a fején az maszkot. Mi a francot kereselte itt? Az arca eltorzult a dűtől. – Miért bántod Oszkárt? – Nem bántom, etetni akartam. Motyogtam, miközben a madár továbbra is montrászta, hogy perra, perra. – Ezért ébresztettél fel? Ki mondta neked, hogy gyere fel és piszkáld Oszkárt? – Marita, nyögtem, és még hátrébb léptem, mert egyáltalán nem éreztem magam biztonságban. Emily kikászálódott az ágyból, fehér sejemhálóink volt rajta, tehát átöltözött, miután a nappaliban felébredt a madarat. Ne kiabálj, nincs baj, itt vagyok. A hangja meglepően gyengéd volt, és meglepően józan. Ennyi pia után én még három nap múlva is részeg lettem volna. Menj, majd én megetetem, láthatóan téged nem kedvel, intett a nő. Hiszen nem is ismer, dünnyögtem. Mindegy, most tobaság volt így rátámadni, persze, hogy kiabál szegénykém. Fordult vissza a kalitkához, majd láttam, hogy nyitja a rács ajtaját, úgyhogy felvettem a nyolc cipőt. Eszemben sem volt kivárni, hogy esetleg megtámad az a szárnyos szörnyeteg. Visszasiettem a konyhába. Marita felém fordult, amikor beléptem. Na, megetette? Miért küldött fel? Tudni, ha kellett, hogy Emily nem örül majd. Tudta is, igaz? Direkt küldött fel, mert tudta, hogy a madár rikácsolni fog, Emily pedig dühös lesz. Fel kellett valahogy ébreszteni a miszt, készülődnie kell. És nem akarta maga kapni a fejmosást, nem igaz? Csaptam csípőre a kezem. Engem használt fel. Az asszony megvonta a vállát. Felkelt, nem? És maga a régi barátja, magát nem hordja le annyira, mint engem. A madárnak is ennie kell. Engem is lehord, mert én is neki dolgozom. Semmit nem jelent a régi ismerettség, csak azt, hogy megkaptam a munkát. És mi a francot jelent az a perra? Eszrikácsolta az a dög. Vagy ez valami papagány nyelv? Marita a szemes sarkában megjelent egy ránc. Láttam, hogy próbálja visszatartani a nevetést, de aztán kitört belőle. A perra kurvát jelent, spanyolul. Lekurvázott a madár. Nem is ismer. Ismételtem magam. Marita ettől még jobban nevetett, szinte a térdét csapkodta. Csak ezt a szót tudja mondani. De ki tanította meg rá? És miért pont erre a szóra? Az asszony nevetéstől könnyes szemmel nézett rám. Én nem tudom, elfordult, de a válla még mindig rázkódott. Maga tanította, csaptam lere. Biztos voltam benne, hisz Maritának spanyol az anyanyelve. Nem, nem én voltam, hogy jut eszébe ilyesmi, morogta a pultnak, még mindig nekem háttal. Nem mondja, hogy Emily nem jött rá, hogy trágáságra tanítja a madarát. Ne nem érdekel engem az a madár, nincs is időm tanítgatni. A homlokomra csaptam. Marita mindenkit szivat ebben a házban, nem csak engem. Megtanította a madarat, hogy lekurvázza a gazdáját, ha már ő maga nem teheti. Elvígyorottam, bár tény, hogy nem örültem, amikor velem babrált ki, de el kellett ismernem, hogy van stílusa a nőnek, és humorérzéke is. Igaz, hogy mindig másokkárán nevet, de ez... Ez a megoldás a madárral, beláttam, zseniális húzás volt. Megállapítottam, hogy barátommal kell tennem ezt az asszonyt, mert amennyire megkeserítheti az életemet, annyira vidámá és könnyűvé is teheti. Hatalma volt, még ha nem is úgy látszott. A hatalma az eszében rejlett. Dél körül járt, amikor egy kocsi hajtott a kapu elé, Kivételesen nem luxus sportkocsi érkezett, hanem egy ütött-kopott terepjáró, amiből egy barna, kissé zilált hajú pasas szállt ki. Mindezt a ház sarkától láttam, ahol épp a kutyát etettem. Biztos voltam benne, hogy ez lehet a magánynyomozó, úgyhogy letettem Godzilla táját és bementem a házba. Emily épp lelibegett a lépcsőn, amikor beléptem. Fantasztikusan nézett ki, különös tekintettel arra, hogy valójában romokban kellett volna hevernie. Mr. Wilson sietett a jövevény elé, és úgy nyújtotta a kezét, mintha legalábbis ő lenne az angol királynő. Miss Montgomery fogadta el a kacsót a férfi, és ahogy láttam, jó alaposan megszorította, mert Emily arcán egy fintor futott át. Menjünk a teraszra, Marita mindjárt hoz egy frissítőt, vagy egy sört önnek. Inkább sört innék, piccentet Wilson. Gyere te is, Caroline, kiáltotta felém a színésznő, és kilépett a teraszra. Szép lett volna, ha bemutat a magánnyomozónak, de egyenlőre csak hullogtam utánuk. Miután helyet foglaltak, Emily nekem is intett, hogy üljek le, de még mindig nem mutatott be. Nos, Mr. Wilson, íme a belső emberem, Carolyn, mutatott rám, és végre kimondta a nevemet. Carolyn Brook vagyok, nyújtottam a kezem a férfi felé, aki meglepetten nézett rám, de megszorította a kezemet. A tenyere nagy volt, meleg és száraz. Az inge feltűrt ujja alól egy igazán férfias alkart szemlélhettem meg. Egy másodpercig vibrálást éreztem, arra gondoltam, hogy hónapok óta nem fogta ilyen erősen egy férfi sem a kezemet, és hogy ez azért jó. Ahogy a szemében néztem, láttam, hogy sűrű sötét szempillája alól figyel. Olyan szűkre húzta a szemét, hogy nem tudtam volna megmondani, milyen színű, de barnára tippeltem. Ez a kislány fogja megvédeni? Kislány? Hököltem hátra, és bár örülnöm kellett volna, hogy 36 éves létemre kislánynak neveznek, de ez igazán lekezelő megjegyzés volt. Úgy értem, nem úgy néz ki, mint egy testőr, aki felfogja a golyót, amit önnek szánnak beszélt még mindig Emilyhez. Miféle golyót sikoltottam fel magamban, de a hangomon nem érződött a rémületem, amikor megszólaltam. Nem vagyok kislány, Mr. Wilson, és önnek igazán tudnia kellene, hogy nem az izmokon múlik az erő. Szóval erős, fordult végre hozzám. Szerintem nem téma az én szakmai hozzáértésem, Mr. Wilson, hisz Miss Montgomery a referenciáim alapján alkalmazott, ahogy nyilván önt is. Vagy öntől bemutatót várt? Mellesleg úgy tudom, még nem kerítette kézre a fenyegetőt, szóval... Értem, a csípős nyelvével gyilkol, nevetett fel a férfi, és felemelte mindkét kezét megadása jeléül. Tetszett, hogy visszakozott, és nem kellett tovább vitáznom vele. Egy pengeváltással letésztáztuk kinek, hol a helye és lusz. Karolén, mindenhová velem jön, így nincs szükségem klasszikus testőrre. Úgy viselkedik, mintha egy régi ismerősöm lenne, aki nálam tölt egy kis időt. Ezzel nem hívom fel magamra a bulvármédia figyelmét. Nem kapott újabb levelet? Nem, rázta a fejét Emily. csak azt a hármat, amiről ön is tud. Apropó, elhozta őket? Caroline szeretné látni. Nem, nem mondta. Beszéltem a titkárnőjével, azt ígérte, szól önnek. Hát nem szólt, de nem is értem, miért akarja Miss Brooke látni a leveleket, elvileg nem nyomozni jött, hanem személyvédelmet biztosítani. Több szem többet látsz, nem igaz? szóltam közbe. Akkor jöjjön el az irodámba. Nekem már nincs időm ma visszahozni. Talán lefotózhatná, és e-mailen elküldhetné. Már ha van egyáltalán erre alkalmas eszköze, Mr. Wilson. Mosolyogtam kedvesen, mely egy ütéssel is felért, mire a férfi elvigyorodott. Nem küldözgetek semmit, Miss Brooke. Nem biztonságos. Honnan tudjam például, hogy ön nem küldi tovább valakinek, aki aztán a bulvár sajtóhoz siet vele? Legyünk elővigyázatosak. Értem, vettem vissza az arcomból, hisz igaza volt. – Akkor hogy legyen? Szeretném látni a leveleket. Fontos, hogy tisztában legyek a fenyegetéssel. – Miss Montgomery? – Pillantotta a férfi a színésznőre, aki láthatóan kisé unta a beszélgetést. – Nos, szükségem van karolénra este hat órától. Egy megnyitóra megyünk, de addig szabad. Vidd a kocsimat, Károlin, hogy időben vissza is érj. – A piros sportkocsit? – tátottam el a számot. – Azt. Mégsem adhatom oda a limuzint sofőrrel – Csóválta meg a fejét a nő. Wilsonhoz fordultam. Elmondaná, hol tartanak a nyomozással, Mr. Wilson, hogy képben legyek. Majd elmondja az irodájában, nekem már nincs hozzá türelmem, én legutóbb végig hallgattam. pihenni akarok a megnyitó előtt, menjenek, de te térj vissza hatra, addigra a Márita és Czez is itt lesz velem. Azzal felállt és magunkra hagyott bennünket. Akkor talán menjünk mi is, kövessen. Adta ki az utasítást a nyomozó, és egy pillanatra a hátamra tette a kezét, amikor mellém lépett. Hirtelen olyan érzésem támadt, villám villámcsapott volna belém. Felnéztem a férfi arcába, aki rám kacsintott, majd mosolyogva beszállt a kocsijába. Csez a garázsnál tett vett, elkértem tőle a sportkocsi kulcsát, és beültem. Volt bennem némi félelem, soha nem volt alattam ilyen gyors járgány. De nem mutattam bizonytalanságomat, beindítottam a kocsit, és sebességbe tettem az autót. Szerencsére nem, autómataváltós váltós volt, így nem kellett azon dióznom, hogyan is kell elindulni vele. A nyomozó terepjárója, a kapunál várt, én mögé gurultam, majd elindultunk. Boldogan nézegettem volna az utat Szent Mónika felé, de örültem, hogy gond nélkül tudom követni Vilzont. Legurultunk a dombról, és ráálltunk a hadsávos útra. Az igazi látnivaló akkor következett, amikor elértük Szanta Monikát, és egyre közelebb hatoltunk az óceánhoz. Először egy viszonylag lepusztult, grafitikkel összefirkált betonkerítéses részhez értünk, aztán ahogy közeledett a beach, úgy lettek egyre kulturáltabbak az épületek, majd már villák között jártunk, aztán megláttam a szállodák és apartmanházak sorát is, melyek már luxust sugároztak fehér falaikkal, üvegfelületeikkel. Köztük pálmák magasodtak. Majd egy olyan keskenyebb útszakaszra értünk, ahol kiláttam a házak között, és megpillantottam az aranysárga homokos partot, és a végtelen, sötétkék óceánt. Egy szűk utcában állt meg előttem a terepjáró, mely a szállodasor mögött párhuzamosan húzódott a parttal. Leparkoltam mögötte, és kiszálltam a kocsiból. Vézon hozzám lépett, és egy kis kopottas, de tengerre néző házra mutatott. Ide megyünk. Itt van az irodája, néztem fel az épületre, mely nem is igazán illett a többi közé. Itt a lakásomban, közölte egyszerűen a pasas, és elindult egy világos kék kapu felé. Miért jöttünk a lakására? Nem arról volt szó, hogy az irodába megyünk? Mert itt vannak a levelek, és mert innen jobb a kilátás, közölte, és kinyitotta a kaput. Egy meglehetősen megviselt lépcsőházba léptünk, majd négy szintet gyalogoltunk felfelé. Edzések ide vagy oda, ebben a melegben nem esett jól a lépcsőzés, de úgy tűnt, vízzonnak, meg sem kottyan. Fent egyetlen ajtó volt, a tetőtéri lakásba nyílt. A nyomozó kinyitotta az ajtót, és beléptünk. Egy viszonylag nagy szobában találtuk magunkat, mely úgy tűnt nappali, dolgozószoba, konyha és hálószoba is egyben. Wilson az ablakhoz ment, és széthúzta a barna függönyt. A látványtól leesett az állam. A ház valóban lepattant volt, a lakás rendetlen és férfiasan sivár, de az ablakból premier plánban látszott az óceán, és az üvegajtón túl egy méretes erkély is tartozott hozzá. Vagy inkább tetőterasz. A nyomozó kinyitotta az erkélyajtót. Jöjjön! Lépett ki a teraszra. Magamhoz tértem, és utána mentem. Ez fantasztikus. Hogy tudta megszerezni ezt a lakást? Spóroltam. Kacsintott rám a pasas. Kér valamit inni? Egy sört? Csak az van a hűtőben. Kérek, bolintottam, és a teraszkorlátjához léptem. Egy kóza szellő meglebbentette a hajamat, visszafordultam a lakás felé. Wilson épp az ingét vette le, én elkaptam a tekintetemet. Kidolgozott testének látványa azonban velem maradt, hiába fordultam inkább a part felé. Hamarosan visszatért, már egy szürke pólót viselt, és két doboz sört tartott a kezében. Nem akartam, mégis a sem megfeszülő pólót bámultam. Nem csak a háta volt izmos. Nem kertelek, Miss Brooke, szerintem maga nem alkalmas testőrnek. Mit mond? kaptam fel a fejemet. Túl törékeny, túl finom, nem hiszem, hogy képes megverekedni egy férfival. Meglepné, mire vagyok képes, Mr. Wilson, feleltem, de a hangom egy kicsit megremegett. Ideges lettem, eddig mindenki bevette, hogy profi testőr vagyok, ez a pasas azonban átlátott rajtam. Zsarú voltam, hölgyem, pontosan tudom, milyen izomzat kell ahhoz, hogy valaki legyőzhessen egy másik embert. Önnek ezek hiányoznak, simított végig a karomon. Összerendultam. Verekedett már? Vagy használt már fegyvert? Nem válaszoltam. Úgy is tudta a választ. Felesleges és gyerekes lett volna hazudnom, azt bizonygatnom, hogy el tudok páholni egy férfit. Szóval a hangja kifejezetten gyengéd volt, a szemében néztem. Nem lettem benne sem kár örömöt, sem rossz indulatot, inkább csak kíváncsiságot fedeztem fel. Kellett ez a munka, húztam el a számot. Elméletben mindent tudok. Elméletben csapott a homlokára a férfi. Elméletben fogja megvédeni Emilit, ha megtámadják. Habár, habár, habár meglepne, ha bárki is meg akarná támadni. De az aggaz, hogy maga mit keres Miss Montgomery házában, ha valójában haszontalan. Hogy jutott az álláshoz? Nyeltem egy nagyot. Hazudnom kellett, ez az előzmények fényében nem okozott lelki megterhelést. Csupán az volt a kérdés, amit hazudok, elég hihető lesz -e. Londonban Emily egyik közeli barátja megemlítette egy bizalmas ismerősének, hogy milyen probléma merült fel, persze név nélkül. Csak annyit mondott, hogy egy hollywoodi megasztár keres egy megbízható brit testőrnőt, aki a házába költözik, és megvédi egy fenyegetőtől. az ismerős nekem is ismerősöm, aki tudja, hogy mivel foglalkozom. Megkért, hogy keressek egy nőt, aki alkalmas... Magamra gondoltam, így jelentkeztem. Valójában ennyi. Eleinte nem tudtam, hogy Emily Montgomery az, akit védeni kell. Elébe akartam jönni, és ez jó lehetőségnek tűnt, pláne, hogy magam sem hiszem, hogy valós a veszély. Mivel foglalkozott Londonban? Vallatott tovább, Wilson. Egy közismert biztonsági cégnél dolgoztam. Komoly rendezvényeket biztosítottunk, és jó néhány neves embert védtünk. De nem maga. Viszont felhasználta a munkáltatója referenciáit. Megráztam a fejemet. Elméletben minden tudok, sőt önvédelemben is jó vagyok, és nem vagyok gyenge, ha valaki behatolna a házba, beleállnék, hogy aztán jól elverjék. Megvontam a vállamat. Elárul, pillantottam fel. Wilson elnézett a fejem fölött. Még nem tudom, felelte végül. Biztosan nem zsarolni akarja Miss montgomery -t? Dehogy? háborodtam fel. Ha azt akarnám, levideóztam volna a tegnapesti produkcióját, és már árkombokron túl járnék. Nekem csak a munka kell, hogy kicsit körülnézzek, megismerjem Hollywoodot. Mindig vonzott a filmes világ. És egyébként nyomozni is szeretek, izgat kifenyegeti Emilit. Neki meg kellett valaki, aki mellett biztonságban érezheti magát. Milyen produkcióról beszél? vágott közbe a férfi. A tegnapesti! Nyilván tudja, hogy Emilynek van valakie. Wilson bólintott. Az a paprika Jancsi akciósztár. Az. És tegnap éjjel veszekedtek, majd Emily alkoholba folytotta a bánatát. Végignéztem az egészet. Szóval, ha zsarolni akarnám, már megtehettem volna, és nem a magas sörét innám, és várnám, hogy megmutassa nekem a leveleket. A férfi bólintott, és bement a szobába. Az íróasztalhoz lépett, és felvett két lapot az asztalról. Felsóhajtottam. Úgy tűnt, hisz nekem. Primitív levelek, nem csodálom, hogy nem nyomoztak utána a zsaruk, nézze! Nyújtotta át a két papírt. A két levél valóban úgy tűnt, mintha gyerekes íezgetésnek szánnák, ugyanakkor az írójuk vette a fáradtságot, hogy géppel írja, és valahol kinyomtassa őket. Látszott, hogy arra azért odafigyelt, hogy a kézírása ne szerepeljen a papíron. Az első levélben ezált. Megmondtam, hogy takarod haza, különben véged. A második levél így szólt. Minden tudok rólad, te kurva, ezt nem úszod meg. Kitálalok, aztán megöllek. Új lenyomat, néztem fel Vízzonra. Tiszta, csak Emily új lenyomatai vannak rajta, más nincs. A tettes annyira nem ostoba, mint maguk a levelek. Utána járt Emily ellenségeinek. A közvetlen környezetében két embert találtam, akinek oka lehetett arra, hogy Miss montgomery az őrületbe kergesse. Az egyik Rosalinda Lamartin, egy színésznő, akivel minden szerepért megharcolnak, de a felszínen jó barátnőknek vallják magukat. Miss Montgomery bevallása szerint Rosalindával jó a viszonyuk, és csupán egészséges rivalizálás van köztük, de mindig kedvesek és barátságosak egymáshoz. A másik lehetséges gyűlölködő pedig Abigail Erickson, a szuperhős neje, aki rájöhetett a viszonyra. És ott van maga az akcióhős, aki esetleg le akarja zárni a viszonyt, bólogattam. Nincs más? De... Persze, nyilván van, akárki lehet, egy elmebeteg rajongó, egy megbántott alkalmazott, egy irigy kolléga, bárki. Megnézegettem újra a leveleket, aztán visszaadtam őket. Ez nem sok, jegyeztem meg, és felsóhajtottam. Nem. Maga esetleg belülről többet megtudhat. Ezért nem árulom el, hogy egyáltalán nem ért a szakmájához. Segíthet nekem. Miért fontos ez az ügy magának? Hagyhatná hamvába halni, hisz valószínűleg tényleg csak szórakozik valaki, indultam az ajtó felé. Pénzért, Miss Brooke. Tudja, abból élek. És mivel sikerdíjat kapok, egy vas sem üti a markomat, amíg nem találom meg a levelek íróját. Ez így érthető volt, az ajtóhoz értem, de Wilson megfogta a karomat. Ismét összerezzentem, már kezdett idegesíteni, hogy ilyen hatással van rám a pasas érintése. Van itt még valami, fordított maga felé. Esküszöm, azt hittem, hogy megcsókol. És esküszöm, látta rajtam, mert minden tudó arccal elvigyorodott. Meg kell tanulnia lőni. Emilinek van egy pisztolya, van hozzá engedélye is, de nem tudja használni. Maga azonban hasznát láthatná. Holnap elmegyek magáért, és adok néhány leckét. Utálom a fegyvereket, nyögtem ki, mire Wilson felnevetett. Test ezt ne hangoztassa, ha meg akarja őrizni a látszatot. talál. Van GPS a telefonomon, szakadtam el a tekintetétől. Várjon, itt a telefonszámom, húzott ki a zsebéből egy névjegyet. Ha bármit észrevesz, vagy érkezik egy újabb levél, vagy csak hiányzom, hívjon fel. Holnapig valahogy kibírom a társasága nélkül, de köszönöm, morogtam, és ránéztem a névjegyre. William Wilson, magánnyomozó, nyomozó, állt rajta és egy telefonszám. – William Wilson? – pukkant ki belőlem a nevetés. – Will Wilson? – Bill. – És ezt a témát most zárjuk le – fordított meg, és kitolt az ajtón, majd bezárta utánam. Mosolyogva mentem le a lépcsőn. Egyértelműnek látszott, hogy Bill Wilson nem először kapott vigyort az alliteráló neve miatt. Vajon miért jött el a rendőrségtől? Mi oka lehetett, hogy inkább magánkopóként keresi a kenyerét? – a visszafelé vezető úton kétszer tévedtem el, mind a kétszer a saját hülyességem miatt. A GPS jól mutatta az utat, én kanyarodtam véletlenül rosszkor. Ezért a félórás utam kicsit hosszabbra nyúlt, de még így is visszaértem a villához ötre. Fel kellett készülnöm az esti megnyitóra, és fogalmam sem volt, milyen ruhában kellene megjelennem. Elképzelésem szerint egy egyszerű nyári ruha megfelelő lehetett részemről, hisz nekem nem az a feladatom, hogy csillogjak, de Emily másképp gondolta. Amint beléptem a házba, Marita már jött is elém, és közölte, hogy menjek fel Miss Montgomery hálószobájába. Amikor felértem, épp egy fodrász pakolta össze a cuccait. Emily köntösben és látványos frizurával fogadott. Világos haja a művészi csigákban omlott a vállára, úgy nézett ki akár egy angyal. Egy kis korosabb kivitelben. – Van kosztümöd? – nézett rám a színésznő. Még smink nélküli arca erősen elütött a bulvárlapokból ismert szépségtől. A bőre fakónak tűnt ragyogóhai színe mellett. Az asztalkán észrevettem egy poharat, reméltem, hogy limonádé van benne. Minden esetre Emily színjózannak és frissnek látszott, mintha nem is ütötte volna ki magát éjszaka. – Nincs – vontam meg a vállamat. – Abban kell mennem. Nem is vidéki kislánynak öltözve, csóválta meg a fejét. Te a barátnőm vagy, nem a szobalányom. Vegyél fel valami kevésbé egyszerűt. Koktérruhát? Húztam el a számot, és fejben végig a ruhatáramat. Eszedbe ne jusson. Nem partira megyünk, hanem egy anya otthon megnyitójára. De úgy kell kinézned, hogyha véletlenül lefotoznak bennünket együtt, ne az egyik szerencsétlen sorsú anyának tűnj. Szóval úgy nézek ki, mint egy szerencsétlen sorsú anya, pedig azt hittem csinos vagyok a kis virágos nyári ruhámban. Megnézem, mit tehetek, bólintottam, és bár nem sok választásom volt, azért akadt egy szett, amit Rómában erőltetett rám Julia barátnőm, az akár megfelelő is lehet. És a hajaddal is csinálj valamit, nem lobokat ilyen kócosan, elegáns angol nőt kell alakítanod, nem beach girl vagy. Már láttam, hogy kénytelen leszek használni a hitelkártyát, amit duáltól kaptam, ha meg akarok felelni Emily elvárásainak, de arra ma már nem volt idő. Menj, egy óra múlva indulunk, elé másik végében van az anya otthon. Visszatértem a szobámba, és kinyitottam a szekrényt. Elővettem a sötét-kék bű szuknyát, és a kék-fehér csíkos hozzáillő felsőt, a sárga szandált és a sárga táskát. Lezuhanyoztam, megmostam a hajamat, megszárítottam, és kongyba tekertem, remélve, hogy ezzel kiküszöbölöm a Beach Girl hatást. Aztán kisminkeltem magam. Alig. Illetve úgy, hogy a felületes szemlélő nem vehette észre, hogy egyáltalán kivagyok festve. Hat órakor az előtérben álltam, talpig olaszban, amikor lesohant a lépcsőn Emily. Fekete-fehér Chanel kosztümöt viselt, fekete tűsarkú cipővel, harisnyával, ebben a hőségben, de tény, hogy az elegancia része, és hatalmas fekete napszemüveget, mely takarta a fél arcát. A vók címlapján is tökéletesen mutatott volna, a sajtófotókon pedig, tudtam, egyenesen káprázatos lesz. – Ezt sikerült? – tolta le a napszemüvegét, és nézett végig rajtam. – Nos, az előzőnél jobb, csak ez a sárga… Elfintorodott, de nem fűzött további megjegyzést az öltözékemhez, hanem kisétált a kocsihoz. Magamban meg kellett állapítanom, hogy a ruhatárom tökéletesen megfelel a saját középosztályom elvárásainak. A londoni értelmiségi társaságban nem vallok vele szégyent, de a felső tízezer mércéjét mélyen alul múlja. Beszálltunk a limuzinba. Csez indított. Sokáig haladtunk a többsávos Santa Monica úton, ahonnan semmit nem lehetett látni, csupán a rengeteg autót, aztán a San Pedro útra fordultunk. Mintha egy másik világba csöppentünk volna. Alacsony, lepusztult épületek, piacok, hatalmas parkolók, lekerített ipari területek, olcsó üzletsorok és beton, beton, beton. Ez várt bennünket, illetve az emberek szegénysége, mely olyannyira előtött Beverly Hills luxus luxuspompájától, mintha nem is ugyanabban a városban járnánk. Hajléktalanokat, kéregetőket láttam, szakadt kocsik parkoltak a szemetes út szélén, még a fák is soványnak és meggyötörtnek látszottak. Ez is elé, Caroline. a skidró, jegyezte meg Emily, és elfintorodott. Ez a bűz! Meglepetten néztem rá, azt gondoltam, együtt érez ezekkel a szerencsétlenekkel. Már keményen neki és kihívónak éreztem magam, átlagosan jól táplált, jó környékhez szokott britként, nem beszélve Emily Pazar Chanel kosztümjéről, amit hirtelen ízléstelennek találtam, a gazdagság és a biztonság fitoktatásának. Akkor miért vállaltad? Mi – Jó tesz az imidzsemnek, sóhajtott fel. – Megérkeztünk az úti célunkhoz, egy kétemeletes épülethez, mely előtt már gyülekeztek az emberek. A ház láthatóan a napokban kapott új festést, mert szinte rikított hófehér falaival és csillogóan tiszta ablakaival. Kezdtem aggódni, hogy kirívó ruháinkkal célpontja leszünk a közutálatnak, és ha nem is a fenyegetőtől, de a felbőszült tömegtől kell majd megmentenem a munkaadómat. Látom a góc, mosolyodott el elnézően Emily. Bevallom, tartok tőle, hogy nem mindenkinek fog tetszeni az, hogy ilyen gazdag vagy. Én sztár vagyok, így ismernek a moziból, a tévéből. Nem mutathatok mást, ezt várják tőlem. Én támogatom az anya otthont, hálásak ezért. Itt nem fog bántani senki. Ha egyszerű ruhában jelenek meg, lesajnálnak, nem azt akarják látni, ami nekik van, hanem azt, ami nekik lehet, vagy amire vágynak. Én vagyok az álmaik megtestesítője. Másnak kell lennem, mint ők. Gondolj bele, a mesebeli tündér sem parasztasszonyként jelenik meg. Még ha csórok közé toppan, akkor sem. Reméltem, hogy igaza van. Csesz kinyitotta az ajtót előttünk, mi pedig az épület lépcsője előtt szálltunk ki, melyen egy emelvény és egy mikrofon magasodott. Egy telt, színes lebernyekbe öltözött nő ugrott hozzánk, szinte meghajolt Emília előtt. Miss Montgomery, micsoda megtiszteltetés! Danalind vagyok, az intézmény vezetője, kérem váradjanak be, készültünk egy kis frissítővel. A lépcsőn többen is csatlakoztak hozzánk, mindenki úgy hajbókolt, mintha egy királynő érkezett volna. Emily mosolyogva bólogatott a szolgálatkész emberek felé, és bevonult a házba, én pedig árnyékként követtem. Az épület belseje is egészen újnak látszott. Minden esetre frissen festették, alaposan kitisztították, még érezhető volt a fertőtlenítő és a festék szaga. A Dana nevű nő körbevezetett bennünket, megmutatta a szobákat, melyek mindegyikében négy ágy, egy nagyobacska asztal, négy szék és egy méretes szekrény helyezkedett el. Sivár volt, de tiszta. Az alsó szinten egy viszonylag tágas étkezőt találtunk, mellette jól felszerelt konyhát, kicsit arrébb pedig egy irodát, melyet Dana már láthatóan belakott, mert a polcokat megtöltötték a könyvek, iratok. Az íróasztalán néhány személyes holmi és egy laptop hevert, a falakat pedig csinos reprodukciók díszítették. Visszatérve az étkezőbe, már várt bennünket a helyi képviselő, a titkárnője, két szociális munkás és néhány újságíró, akik az előre kikészített szendvicseket eszegették lelkesen. Választhattunk az italok közül, de Emily nem kért. Magamban megjegyeztem, na ne, egyikben sem volt alkohol. A fotósok kattogtatták a gépeiket, megkérték Emilit, hogy ideálljon, odaálljon, a riporterek rövid interjút készítettek vele, majd pontban 7 órakor kiléptünk az épületből. Az utcán már egészen komoly tömeg várakozott, rendőr kordon tartotta a sort, senki nem léphetett a lépcsőre. Amikor meglátták Emilit, sokan felkiáltottak. Figyeltem, hallok-e negatív hangot, de nem. Tényleg örültek a sztárnak, integettek felé, mosolyogva kiabálták a nevét. Dana lépett mikrofonhoz, és egy rövid hálálkodó beszédet mondott, melyben kiemelte Emily áldásos szerepét, aztán átadta a szót a munkahadómnak. – Drága barátaim! – kezdte a színésznő, és úgy nézett az emberekre, hogy azok elhitték, valóban a barátainak, és nem büdös csőcseléknek tartja őket. Csodálatos nap ez a mai, hisz megnyithatja kapuját egy olyan intézmény, mely zászlós hajója lesz azoknak a későbbiekben megépülő házaknak, melyek arra hivatottak, hogy a szerencsétlenül járt, megkínzott, kitaszított, gyermekeiket egyedül nevelő, félelemben élő anyáknak menedékül szolgáljon. Azoknak az anyáknak, akiknek súlyos teher nyomja a vállát, a szegénység, kilátástalanság terhe. Azoknak az anyáknak, akiket bántalmaztak, akiket eddig senki nem védett meg. Azoknak, akik semmi mást nem akarnak. Csak tisztességesen felnevelni a gyermeküket, ételt, ruhát adni nekik, tanítatni őket, hogy felnőve ne kelljen az utcán keresniük a kenyerüket. Azoknak az anyáknak, akik nem voltak hajlandóak lemondani a gyermekükről. Emily szónoklata a szívekig hatolt. Nem csak a közönség, még én is könnyes szemmel hallgattam. Fantasztikus színésznő. Tisztára, mint korunk grész kelly -e, ismertem el. A beszéd végén őrületes tapsvihar tört ki. Éjjjéneztek, csókokat dobáltak a szár felé. A meghatódott tömeg próbált közelebb nyomulni a lépcsőhöz, de a rendőr sorfal erősen védte, én pedig Emily mellé léptem, és megfogtam a karját. Menjünk. Túl szép volt a beszéded, mindenki téged akar, és nem tudhatjuk, nincs -e itt a fenyegető. A színésznő először mosolyogva, aztán némi félelemmel a szemében nézett rám. Gondolod? Gondolom, bolintottam. És úgy éreztem, a helyzet magaslatán állok. Felismertem a veszét, és ezt ki is nyilvánítottam. Ettől Emily előtt hitelesnek mutatkoztam. Egyébként nem hittem, hogy bárki is bántani akarná itt. Egyszerűen csak a közelébe akartak férközni, hogy egy pillanatra beszívják azt az angyali luxus levegőt, amit egy jótékony világsztár lehel ki. A sorfal, és persze az én hatható segítségemmel, Emily sértetlenül jutott el a kocsihoz, beszállt. Én utána, és lassan, nagyon lassan elindultunk. A sztár még a kocsiból is integetett, mosolygott. Csókot dobált, de amint elhagytuk a skidrót, lefagyott arcáról a mosoly, és magába roskadt. Na hát, nagyon meghatódtam, ez fantasztikus volt, az emberek imádnak, és igazán jót tettél velük. Ömlengtem, még mindig magasztos érzéssel a lelkemben, már el is felejtettem, hogy Emily idefelé jövet, a bűzre és a csóróságra panaszkodott. Csepp a tengerben, legyintett. Dehogy, ez a kezdet, ahogy mondtad, Mások is támogatni fognak hasonló kezdeményezéseket, hisz téged követnek. Ne légy már ilyen naív, vágott közbe Emili mogorva arccal. Tudod, kik lesznek a lakók? Néhány kurva, akik bekapták a legyet, és akiket ver a stríciük. Nem ez az első ilyen ház. Nem hiszem, bettem vissza a lelkesedésből. Nem tetszett, amit Emily mondott. Hol élsz? Ez itt elé. Tele van tanulatlan nőkkel, akik úgy jönnek ide, hogy ez itt a kánaán. Itt majd sztárok lesznek, aztán jól pofára esnek, de valamiből élni kell, úgyhogy vagy pincérnök, vagy prostik lesznek. netán, elkezdenek pornozni. És némelyik terhes lesz. Vagy drogos, vagy alkoholista, vagy mindegyszerre. Mit hittél? Hogy az özvegy kétgyerekes buszsoförné kerül majd az anya otthonba. Hogyan? Kinéztem az ablakon, még a San jártunk, kezdett sötétedni. Az utca boltokkal és bárokkal szabdalt részén, lengeruhás nők, feltűnő öltözékű férfiak is megjelentek a kéregetők között, vagy talán eddig is ott voltak, csak most vettem észre őket. Azután, hogy Emily felhívta-e népcsoportra a figyelmemet. Csupán elvétve láttam egy-két agyon terheltnek tűnő, középkorú asszonyt, ahogy a busz megállóban átsorogtak. Holnap lenne egy kis dolgom, Mr. Wilsonnal, tereltem el a témát. Emily felvonta a szemöldökét. No, csak, mi dolgod lesz holnap, Mr. Wilsonnal? Lőgyakorlatra gyakorlatra megyünk, azt mondta van fegyvered, Londonban minden nap gyakorlok. Felajánlotta, hogy ezt itt is megtehetem, és elvisz lőni. Nem árt, ha edzésben vagyok. Hazudoztam, mint a vízfolyás. Végtére is a jó ügy érdekében füllentettem, nem ártott, ha megtanulok lőni. Emily megvonta a vállát. Honap reggel forgatásra megyünk, oda jönnöd kell, de délután öttől szabad vagy. Nem készülök hová. Forgatásra? Egy reklámfilmhez, kosztümös. Reggel értünk jön a menedzserem, természetesen mellettem kell lenned. – Persze, örömmel – mosolyogtam, mert nagyon örültem a váratlan lehetőségnek, hogy megnézhetek egy forgatást. – Filmforgatás most nincs? – a színésznő megrázta a fejét. – A jövő hónaptól kezdjük forgatni az új sorozatomat, a hajnali ködöt. Bizonyára hallottál már róla? – Igen – lelkesettem, Úgy tudom, a 18. századi Angliában játszódik, és te egy szajhát alakítasz. – Azt. Ahhoz forgatunk holnap egy spotot. Madarat lehetett volna fogadni velem. Na jó, ezt túlzás, madarat semmiképpen nem fognék. Egy forgatás. Tudtam, hogy eljön ez a pillanat, de nem reméltem, hogy ilyen hamar. Egy óra alatt tettük meg a hazavezető utat, nagy volt a forgalom, és egy alkalommal dugóba is kerültünk. Emily idegesen dobogott az ujjaival a kartámaszon, feszültnek látszott. Szinte egyfolytában a telefonját nézegette, mintha nagyon várna egy üzenetet. Nem volt titok előttem, kitől várja annyira azt a jelet, de úgy tűnt, a jel nem érkezik, mert a nő egyre elgyötörtebbnek tűnt. Hazaérve utasított, hogy etessen meg Oszkárt, míg ő lezuhanyozik. Próbáltam kifogást találni, de meg sem hallgatott. Úgy indultam a dobozzal a madárhoz, hogy egy zapszem nem fért a fenekembe. Felemeltem a kendőt a kalitkán, és hátraugrottam. A madár előadta a szokásos műsorát, alaposan lekurvázott, majd pár perc múlva lenyugodott. Közelebb óvakodtam, és láttam, hogy a kalitka oldalán valóban található egy átlátszó műanyag etető, amiben kívülről bele lehet tölteni a magot. Oszkár figyelt, úgy figyelt, mint egy ragadozó, hogy lecsaphasson rám. Én pedig totálisan leízadtam, mire megtöltöttem a műanyagot. Amint végeztem, a madár az etetőhöz lépdelt, meglengedte a szárnyát, még köszönetképpen kurvázott egyet, aztán nekilátott a kajának. Vizet töltöttem az itatójába, ami hasonló szisztémával működött, majd elhagytam a hálószobát. Nehezebb feladatnak találtam Oszkár megetetését, mint Emily fenyegetőjének felkutatását. Nem volt más vágyam, mint kiülni a kertbe és végig pörgetni az üzeneteimet, esetleg megnézni egy brutális Sven Eriksson filmet a Netflixen, vagy csak álmodozni arról, mi mindent láthatok holnap a forgatáson. Aznap nap megtapasztaltam, milyen őrületes élmény egy forgatás, igaz csak kicsiben, de ez a kicsi is olyan hatalmas volt számomra, mint gyereknek a karácsony, vagy sivatagi vándornak egy pohár víz, vagy csóró divatőrődnek egy Práda utalvány.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 keresztben. Én pedig nem az alacsony típusú nők közé tartozom. Ha tudom, hogy vendéget is hozol, a vel jövök. Adta tudtamra, hogy egyrészt nem számított rám, másrészt van egy mercie is. Valahogy behajtogatom magam, dünnyögtem. Héz, bármit megtettem volna, hogy ott lehessek a forgatáson. Emilének pedig mindenképpen szüksége volt a védelmemre. Legalábbis azt hitte, szüksége van rá. Illetve azt hitte, hatékonyan meg tudom védeni, ha kell.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 – Akár azt, egyenesedett fel Wilson. – Ez a vágya? – Bármi jöhet, ami húsos. – nyaltam meg a számot. Vélzon egy pillanatig meredtem bámulta az ajkamat, majd elfordult. – Ezt ne csinálja. – Mit? – Ne a száját, mert nem vállalok felelősséget a következményekért. – Elmosolyodtam. Maga kezdte. – Már megint nem tudtam lakatot tenni a számra. – Mire gondol? – állt elém újra. – Most szorosabban, mint eddig.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 Nem volt magánál, és én nem attól féltem elsősorban, hogy valaki rátámad, hanem attól, hogy esetleg a hatalmas stressztől valami baja esik, anélkül, hogy bárki is hozzáérne. Vilzolra pillantottam, aki lemondóan megcsóválta a fejét, mintha azt mondaná, várhatott volna egy órát vagy kettőt az a ruhadék, aki Emilit fenyegeti. Hallottam, nézett rám Vilzon, és a kocsi felé indult. Jöjjön, mielőtt Miss Mongomerikárt esz magában.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 Szélne keresztettem aki már amúgy is rángatta kicsit a pórázt, nem örült az ácsorgásnak, én pedig körülnéztem. Sven kocsia nem parkolt a kertben, tehát korábban elment, mint számítottam rá. Emilia nappaliban ült a kanapén, és épp egy üvegből töltött magának italt. Nem tűnt sem, ilyetnek, sem idegesnek. ez már abból is látszott, hogy vette a fáradtságot koktélt keverni magának a helyet, hogy az üvegből vedelni a szesz. Talán még mosolygott is.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 Szóltam bele a telefonba, amikor Bill felvette. Gondoltam, hogy hiányzom. Hallottam a kisékásásás hangot, mely alapján nem tudtam eldönteni, hogy a nyomozót álmából ébresztettem, vagy kisérészeg. Az utóbbira tippeltem, ahhoz még korán volt, hogy aludjon. Figyelmen kívül hagytam a megjegyzését, és folytattam. Történt valami, amit meg kellene vitatnunk. Tizenegyre értem, tud jönni? Mi történt? Élénkült fel, Wilson. Majd elmondom személyesen.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 Kezdtem hozzászokni, hogy két laki életet élek. Hol a házban, hol a házban ébredtem, és sosem tudtam, amikor kinyitottam a szememet, hogy épp hol vagyok. A háztartás viszonylatában egészen korán keltem, már hétkor kipattant a szemem. Tudtam, hogy Emily még legalább három-négy órán keresztül alszik, de pillanatnyilag engem ez egy cseppet sem izgatott. Hisz megmondta, oda megyek, ahová akarok, nincs már a semmi programja, pihenő napot tart. Később még tájékoztatott, hogy masszőr, edző és kozmetikus érkezik hozzá, hogy tökéletesítsék, amúgy is ragyogó szépségét. Ez persze nem ő mondta, csak magamban tettem hozzá. Kimáztam az ágyból, megetettem godzilla aki már teljes mértékben kezes jószágnak számított, és azon gondolkodtam, vajon viccből írta-e a feladatsorba Emily azt, hogy nekem kell pucolnom a sminkecseteit, mert eddig egyszer sem kért meg rá. Oszkárnak még várnia kellett, eszemágában sem volt felébreszteni a gazdáját. Ezt is megtanította velem, cseppecsem vendégszerető módon Márita. Beléptem a nappaliba, ahol a nő épp fejcsóválva és spanyolul szitkozódva távolította el Emily és szeretője által széthagyott poharakat, üvegeket, és ahogy elnéztem csikkeket is. Beleszagolva a levegőbe éreztem, hogy a csikkek nem sima cigarettából származnak. Erősen kannabisz aroma lengett a légben, de megvontam a vállamat. Ennyi drogot szívjon addig jó, amíg nem lövi magát. Jó reggelt, mosolyogtam Maritára. Aki meg sem fordult, úgy morgott valamit az orra alatt, ami akár az is lehetett, hogy dögöj meg. Hogy van ma reggel? Próbáltam udvariasan beszédbe elegyedni, mire csak egy bosszus pillantást kaptam, de nem adtam fel. Már elég jól kijövök tiffany Hőjeddög, jött a válasz. Nekem meg felszaladt a szemöldököm a homlokom közepére. Hogy mondja? Nem magára mondtam, tűnjögte, és elindult a konyha felé, kezében az összeszedett piszkos poharakkal. Tegnap meg is sétáltattam, fantasztikus ez a környék, gyönyörűek az utcák, na rengeteg pálmafa, kertek, már ahova beláttam, és meg volt világítva. Áradoztam, hát ha a hely szépségeit ecsetelve partnerre találok benne, de ő a lelkesedésemet egy lenéző pillantással nyugtázt a csupán. Aztán láttam, hogy Emily beszélget valakivel a kapunál, kockáztattam meg. Marita felvonta a szemöldökét. Nyögje már, ki mit akar, szólt rám arccal, bár láttam, hogy a tekintetében érdeklődés villant. Egy hajléktalan szerű férfival beszélgetett, valami German, azt mondja, mindig ad neki pénzt, hetente jön ide. Az asszony szeme mindent elárult, meg sem kellett szólalnia, de azért megszólalt. Nem ismerek semmiféle Germant. Látszott, hogy tényleg fogalma sincs, miről beszélek, simán állta a pillantásomat. Bizonyára akkor jön, amikor maguk már nincsenek itt. Bizonyára. Indult újra a nappali felé, hogy összeszedje a hátrahagyott szennyes holmit. Magamban nyugtáztam, hogy egyrészt Marita még mindig nem a barátom, másrészt a rejtélyes Mr. German továbbra is őrzi az inkognitóját előttem. Pontban nyolckor felhívtam Mendit, aki szinte az első csörgésre felvette a telefont. Ennyire vártad a hívásomat? nevettem bele a készülékbe. Csalódást kell okoznom, épp a kezemben fogtam a mobilomat, amikor megcsörrend. Jól vagy? Jól, végül is egy luxus kégliben lakom. Forgatáson is voltam már, és lőni is megtanulok lassan. Lőni? Hördült fel Amanda. Igen, van itt egy magánnyomozó, ő tanítgat. Rájött, hogy közöm nincs a szemévédelemhez. Halkítottam le teljesen a hangomat. Lebuktál! Kiabált bele a telefonba úgy, hogy el kellett tartanom a fülemtől. Hát le, de szerencsére csak vélezon előtt. Ő a magánkopó. Nem árul el Emilinek. Ellenben megtanít lőni. Azt nem tudja, hogy valójában miért vagyok itt nyugi. Duál megöl, ha elszúrod, ugye tudod? Váltott nyugodtabb hang nem remendi. Duál örültséggel bízott meg, de nem bukom le. Mondom, vízon nem árul el. Viszont most már elmondhatnád, miért kell ennyire kapkodnom, mert ti is tudhatjátok. Nem lehet három nap alatt ilyen helyzetben eredményt produkálni. Nem elég, hogy már az ötlet is eszement volt, most még tempót is diktált duál. Hm? Jól figyelj, és ezt vissza nem mond duálnak, mert engem kirúg. Ő is. Az a helyzet, hogy a saját cégén belül folyik egy verseny. Van egy üzlettársa, akivel halálosan gyűlölik egymást. Ne kérdezd, miért fogalmam sincs. A lényeg, hogy a másik pasas egy francia magazint kebelezett be ami pillanatnyilag jobban teljesít, mint a CBM. Ha így gyűlölik egymást, mi a francért üzlettársak? Káró, ez nem olyan, mint egy párkapcsolat, itt kemény pénzekről van szó. Ezzel a pasassal egyenlő arányban van részük a cégben, nem tudják egymást kirakni. Valami hagyatéki ügy miatt, de mondom, nem tudom a részleteket. Egy darabig barátok voltak, aztán valamin összevesztek, és most úgy versenyeztetik a két magazint, mint a kis csávók a szarvasbogarakat. Istent játszanak. Igen, olyasmi, sakkoznak velünk, mi csak bábok vagyunk, porszemnyi figurák egy nagy játszmában. Szóval Dual megtudta, hogy az üzlettársa valami nagy durranásra készül egy hónapon belül, és most meg akarja előzni, ezért kell valami ütős tőled ilyen gyorsan. Csak azért mondtam el ezt az egészet, kockáztatva, hogy Dual letépi a fejemet, hogy értsd valószínűleg, a te lehet az, ami előnyhöz juttatja pierre és nagyon számít rád. – Értem, nyögtem. – Tehát Dual azt várja, hogy megmentsem a CBM-et? Azt. – Hagyta helyben mendi. Persze a magazin akkor is működik, ha nem hozol valami szenzációt, de a rovatod megsínli, ha érted, mire gondolok. – Persze, motyogtam. – Már kezdek hozzászokni, hogy még mások, könnyű kis rutin munkát végeznek. Nekem mindig vért kell izzadnom a fennmaradásért. Igaz, de amikor végzel a feladatoddal, tiéd a siker, még a többiek csak gályáznak. Lásd be, nem unalmas a munkád. Mások a félkarjukat odaadnák, ha a helyedben lehetnének most. Amandának igaza volt. Nem unatkoztam, élveztem az izgalmas, kalandos életemet, és szerencsére arra sem volt időm, hogy sokat merengjek azon, vajon 36 évesen, miért nem a család alapítás kérdéskörén pörgök, mint más normális korombeli nő. Néha eszembe jutott, hogy egy éve még az volt minden vágyam, hogy megtaláljam a hozzám illő férfit, és boldogan éljek vele, amíg meg nem halok. Aztán ez a vágyam valahogy háttérbe szorult, pillanatnyilag jobban izgatott a rejtélyek megoldása, az, hogy ne keveredjek bajba, ami teljes mértékben lehetetlennek tűnt az én esetemben. Továbbá az, hogy mindig tudjam, kinek mit hazudtam, és nehogy kiessek a szerepemből. Mert már nem csak egy állás, nem csak egy rovat volt a tét, hanem mint például Rómában is, akár a testi épségem. Emellett a szerelem múlandóságát is felfogtam, és elfogadtam, hogy akinek ilyen őrült élete van, mint nekem, annak választania kell a stabil, hagyományos párkapcsolat és a munkája között. Mert nincs az a a földön, aki egy olyan nőt akarna, akit szökő évben egyszer lát. A siker, amiről mostantól a szerkesztőségen kívül senki nem tudhat, mert duál titkos ügynöke lettem. Sehol nem fog szerepelni a fotóm, legfeljebb a nevem. De szerintem lassan már az sem, nehogy a közösségi oldalakon lenyomozzanak, és a következő feladatnál kiderüljön, valójában ki vagyok. Szóval milyen siker ez már? Például anyagi. Hidd el, duál busásan meghálálja, ha hozod az elvárt sztorit. Egyébként jó, hogy mondod. Szerintem töröld magad a hálóról. Legalábbis a fotóidat. Ha nem akarsz, lebukni. Függeszd fel az oldalaidat, vagy csinálj valamit, távolítsd el a képeidet. Legalább a közismert helyekről. Még jó, hogy nagyrészt kaj a fotókat töltesz fel. A neved nem érdekes, úgyis álneved használsz. Szűnjek meg? Viccelsz? A saját biztonságod érdekében mondom. Csak olyan fotót tegyél fel, amin nem látszik az arcod. Be kellett látnom, hogy igaza van. Ezt már korábban, a hollywoodi küldetés előtt meg kellett volna tennem. Nyilván nem töltöttem fel magamról friss fotókat. Nem is csináltam fotókat, ha leszemítjük a pasast a kapuban, de azért leültem a gépemhez, és az összes helyről, amit egy átlagember nézegethet, letöröltem az arcomat mutató képeket. Akkorábbiakat. Csak olyan fotókat hagytam fent, amelyeken hátulról látszom. Vagy rajta sem vagyok. Ettől függetlenül tudtam, hogyha valaki nagyon után nem akar nézni, számtalan nyomot talál rólam a neten, de talán, ha más nevet használok, nem lelnek rám. Persze, ahogy én bedobtam, a Google fotókeresőjébe a hajléktalant, úgy engem is bedobhatnak. Azonban legalább véletlenül nem botlanak belém az Instán. Mire végeztem, már elmúlt tíz óra. Emily lekiabált, hogy etessen meg Oszkárt. Aztán megérkezett a masszőr, egy nagyon-nagyon jó képű, kigyúrt puertorikói fiú, fehér pólóban és nadrágban. Miután bemutatkozott és már itt a bolintot, hogy ismeri, otthonosan gyalogolt fel Emily szobájába. Én neki láttam készülődni, mert biztos voltam benne, hogy Wilson pontosan fog érkezni. Wilson azonban nem volt pontos, korábban jött negyed órával, és arra hivatkozott, hogy nem tudta kiszámolni a forgalmat, ezért Marita megkínálta egy kávéval, én pedig összekaptam magam. Legnagyobb meglepetésemre a konyhában igen jó hangulat uralkodott. A házvezetőnő csak úgy ficcánkolt, nagyokat kacagott, cseveget, valahogy a hangja is magasabban csengett, mintha kicserélték volna. Azért a fejemben, hogy a mogorva képét és a rossz májú megjegyzéseit kizárólag Emily és én érdemeltük ki. Emilit még értettem, de azt nem, engem miért tüntet ki. Amint beszálltunk a kocsiba, nyomban Wilson orra alá dugtam a telefonomat. Ezt tegnap csináltam. Itt beszélgetett ez a figura Emilivel, nem ismerős? A nyomozó elvette tőlem a mobilt, és alaposan szemügyre vette a képet, majd megrázta a fejét. Nem. Emily mit mondott ki ez? Valami állástalan színész, akivel a múltban együtt dolgozott, de lecsúszott, és ő jótékonyságból hetente ad neki egy kis pénzt kajára. Bizonyos German, ez a neve. Sosem láttam, adta vissza a telefonomat a férfi. Ezt a képet kivételesen küldje át nekem, utána nézek. És csak úgy beszélgettek? Mesélj el a részleteket, indított Vélzon. Útközben részletesen elmeséltem a tegnap estét, azt sem hagytam ki, milyen hangulatváltozáson ment át Emily, és azt sem felejtettem el, hogy Sven Eriksson nem maradt még egy órát sem, annak ellenére, hogy a hálószobában is ügyködtek valamit. Ha egy férfi szeret egy nőt, nem fél órára ugrik be az ágyába, akkor sem, ha nős, jegyezte meg a nyomozó. Van tapasztalata? kérdeztem kíváncsian. Van? Felelte egyszerűen Wilson, és nem fűzött bővebb magyarázatot a válaszához. Figyeltem az arcát, de nem tudtam leolvasni róla semmit. Vajon most is van felesége, aki rendszeresen megcsal? Netán úgy flörtöl minden nővel, ahogy velem. Gondolatban megvontam a vállamat, habár nem olyannak néztem, aki átver egy feleséget. Van felesége? Nem bírtam ki, a kíváncsiságom erősebb volt nálam. Nincs, mosolyodott el a férfi, és végignézett rajtam. Magának van férje? Nincs, húztam el a számot. Gondolja, ha lenne, akkor itt dekkolnék egyedül. Nem, nem az a fajta. Hát, milyen fajta? Férhezmenős, ülős fajta. Honnan tudja, nem is ismer. Dehogy nem. Kalandot akart, Hollywood és a filmgyártás izgatja. Ha férjezet lenne, akkor pelenkákat válogatna, és eszébe sem jutna, hogy körülnézzen a világban mert a házasokat már nem érdekli a világ. Nem ezt mondtam, a házasoknak többnyire nincs idejük a világgal foglalkozni. Ezt is tapasztalatból mondja? Igen, bólintott, és mereven nézte az utat. Ez hülyesség, a házasok is utaznak, felfedeznek. Amíg az első gyerek meg nem születik, utána már nem. Ez biztos. Biztos. Nagyon határozott véleménye volt a házasságról. Vagyis a házasság maga a dögunalom, a fásultság és a szaros pelenkák galaxisa. Többnyire. Minden esetre, amíg egyedül van az ember, addig oda utazik, ahová akar, és azt teszi, ami jól esik. Felelősség nélkül. Ha házastársa is van, akkor már ketten vannak a buliban, és ritkán egyeznek a vélemények. Amint megszületik az első gyerek, a kalandnak vége egy új időszámítás kezdődik. Első a biztonság, a nyugalom és az egészség. A nyomozó arca kicsit elsötétült. Van gyereke? Ütöttem tovább a vasat, de Wilson nem reagált. Láttam, hogy ez egy olyan téma, amiről nem szívesen beszél, úgyhogy inkább hagytam. Egyik tökére fejlesztett tulajdonságom az, hogy időnként észreveszem magam és befejezem a kérdezősködést. Szentemónika felé tartottunk, nem oda, ahol korábban lövöldöztünk. Hová megyünk? Venice Beachre. Azt mondta, enni akar. Nézett rám. Már nem láttam a sötét árnyékot az arcán. Ó, oh, igen, nyögtem fel, mert még a reggelit is kihagytam. Egy pillanatra összekulcsolódott a tekintetünk. Láttam, majd vézon az ajkamra pillant, és zavar jelenik meg az arcán. Akkor kaptam észbe, hogy az előbbi nyögdécselésem számára mást jelentett. Nem tudhatta, hogy én micsoda élvezettel tudok az ételekre gondolni. Magamban mosolyogtam. Tetszett, hogy ezt a kemény ex-zsarut zavarba tudom hozni. Szinte vágyat éreztem, hogy folytassam a magánszámomat, de aztán lemondtam róla. Inkább egy hamburgert képzeltem magam elé. Már mondtam, hogy ezt ne csinálja. csóválta meg vigyorogva a fejét Wilson, és leparkolt. Mit? Teljesen ártatlannak éreztem magam. Hitem szerint az világon semmit nem tettem. Megnyalta a száját. A hamarosan elém kerülő hamburgerre gondoltam. Beresztettem rá a szememet, de már esélyem sem volt tiltakozni. Áthajolt az ülésen, a derekam alányult, magához húzott és megcsókolt. Bár váratlanul ért a támadás, nem csak hagytam magam, lelkesen vissza is csókoltam. Nem csak azért, mert ezen járt az eszem mióta először hozzámért, hanem mert olyan érzéseket szabadított fel bennem hirtelen, melyeket az elmúlt három hónapban teljesen eltemettem. Ez nem jó ötlet, Mr. Wilson, jegyeztem meg, amikor egy pillanatra elszakadt tőlem. De még milyen jó ötlet, morogta a számba nyomozó, és esze ágában sem volt elengedni. Én azonban eltoltam magamtól. Együtt dolgozunk, ezért nem jó ötlet. Volt már ilyen a történelemben, Dölt hátra az ülésen a férfi, és láttam, hogy kissé szűk lett a farmerja. Éhes vagyok, Wilson, higadjunk le. Próbáltam észhez térni én is, de nem volt könnyű. Körülnéztem. Abban az utcában álltunk, ahol a nyomozó lakott. Egy pillanatig eljátszottam a gondolattal, hogy feledem a hamburgert, és inkább hagyom, hogy ez a pompás, pasos, rabulejtsen az utcára néző lakásában. Vézon lehunyta a szemét. Láttam, hogy épp önuralmat gyakorol. Mehetünk, nyitotta ki az ajtót két perccel később, de így nehéz lesz. Dolgozni? Bólintott. Együtt dolgozni. Majd kiderül, vontam meg a vállamat. Volt abban valami, amit mondott, ha nem fekszünk le, azért lesz nehéz, ha lefekszünk, akkor azért. Mindenképpen nehéz lesz. Akkor meg mire várok, morfondíroztam magamban. Nem kellene, hogy saját magam ellensége legyek. Közben azonban elszállt a pillanat, mert megláttam a legvidámabb partot, ahol életemben csak jártam. Legutóbb Wilson teraszáról csak az óceánt bámultam, a sárga homokot és Wilson izmos hátát, és persze láttam a forgatagot, de belevetni magamat egészen már érzés volt, mint felülről egy pillantást vetni rá. Alig öltözött fiúk és lányok gördeszkáztak, görkoriztak körülöttem, olyan guruló szerkezeteket is láttam, amilyeneket egyébként még soha. Őrült ruhákba, még őrültebb hajjal, egy csapat épp táncolt, aztán és lányok szaladtak el mellettünk, majd egy mereven elegáns pár sétált szembe, aztán utcazenészekre lettem figyelmes akik úgy játszottak, hogy bármelyik arénát megtölthették volna. Szóval a sokszínűség olyan fokát szívtam magamba hirtelen, hogy nem tudtam abba hagyni a mosolygást. Láttam én már sok mindent. A Hyde Park sem sivár kultúra temető éppen, de ez a tarkasság, a lazaság, felszabadultság a ragyogó napsütésben azt az érzést keltette bennem, hogy ezen a parton, ezen a sétányon, ezen a föld tekén mindenki boldog. És egy pillanatig irigyeltem az összes táncoló, korizó, zenélő, sétálgató embert. Pont addig még vissza nem tértem a valóságba, és belém nem hasított, milyen sokszor hittem másokról, hogy boldogok, boldogabbak, mint én, mert sok pénzük vagy szép családjuk, netán komoly karrierjük van. Aztán, amikor megismertem az irigyelt szemét, mindig kiderült, hogy mindenkinek van keresztje, és a látszat, a vidámság, a nemtörődömség, sokszor csal. Csak egy álca, hogy mások, mint például én. Azt higgyék irigylésre méltók, vagy egyszerűen csak elkerüljék a kérdéseket, a sajnálkozást vagy kár örömöt. Nem olyan régen hallottam valakitől, hogy mind szerepet játszunk, és a szerep attól függ, mik az aktuális társadalmi elvárások, milyen környezetben élünk, milyen kultúra, milyen emberek vesznek körül bennünket. Csak akkor nem játszanánk szerepet, ha egyedül lennénk a földön. Én pedig újjabban folyamatosan hazudok. Mint a legtöbb ember, csak egyesek keveset, mások viszont jó sokat és nagyokat hazudnak. Abban azonban biztos voltam, hogy akármennyit is hazudozok a munkám miatt, igyekszem ártatlanoknak nem ártani. Hol jár? zökkentett kivézzon. Hogy érti? húztam fel a vállamat. Olyan arcot vágott, mintha épp az ózójuk befoltozásán törné a fejét. Micsoda? csoda? nevettem fel. Gondterheltnek tűnt, mosolyodott el a nyomozó. Én pedig vetettem egy pillantást az ajkára. Csak elgondolkodtam, milyen boldognak látszik itt mindenki. Én is? Maga nem, ráztam meg a fejemet. Pedig én is itt lakom. Látja, épp ezen gondolkodtam, hogy a látszat gyakran csal. A látszat igen. Az érzések azonban ritkábban. Éhes már. Az előbb is éhes voltam. Akkor jöjjön, mutatott egy bárra, melynek nyitott terasza és belső helyisége is volt, és olyan illat áradt ki, hogy összefutott a nyál a számban. Steak, csillant fel a szemem. Angus marhából. És akkora, hogy meg sem tudja enni. Van burger is. Nos, jöhet, nyeltem egyet, mire Wilson vigyorogva bólintott és belépett az étterembe. Bentültünk le, de akár a teraszon is lehettünk volna, hisz hiányoztak az ablakok. Egy derékig érő fal választotta el a belső helyiséget a külsőtől. Aztán észrevettem, hogy ablak ugyan nincs, redőny azonban van, úgyhogy éjszakára azt nyilván leengedik. Egy fiatal, rövidnadrágos lány étlapot tett elénk, melyen hús, hús és hús szerepelt. Már-már csorgott a nyálam, ahogy olvastam a listát. Na, nézett rám a férfi. Nem tudom, nyögtem, nem tudok választani. Ritkán történik meg velem, hogy döntésképtelennek érzem magam. Két dolog járt a fejemben. Az egyik, hogy valójában mindegy, mit eszem, biztos, hogy jót kapok. Olyan illat szállt a levegőben, hogy tudtam, itt nem fogok csalódni. A másik gondolatom az volt, hogy bármilyen hamburgert választok is. Azt képtelenség úgy megenni, hogy ne legyek merő egy szósz. Láttam, ahogy hatalmas, magas burgereket víz ki egy másik pincér egy másik asztalhoz, és képtelenségnek tűnt, hogy én ezt át tudjam harapni. Aztán megvontam a vállamat. Két érdekel, hogy szutykos leszek. Valószínűleg más sem néz ki jobban egy ekkora buci után. Ezt kérem, mutattam rá, a smashed burgerre. Londonban már ettem hasonlót, így nem is éreztem magam túl bevállalósnak. Jól választott, bolintott Wilson, és mindjárt kettőt kért belőle. Sört is rendelt, aztán ránézett a telefonjára. Még nem küldte át a fotót. Gyorsan megtettem, aztán, ha már a kezemben volt a mobil, készítettem néhány fotót a helyről. Engem ne fotozzon, vonta össze a szemöldökét a férfi. Mert, mosolyodtam el, és sajnáltam, hogy megtiltja, mert egy emléket szívesen hazavittem volna róla. Mert azt mondtam, bár a szavai parancsnak hangzottak, arc kifejezése inkább kért, semmint utasított. Hát jó, mondtam meg a vállamat. Nagyon furcsa ez a kapcsolat Emily és a lepatant pasi között, nem? Váltottam témát. Több, mint furcsa, nézett el a fejem fölött az óceán felé Wilson. Nekem sem számolt Beróla, és egyébként a viszonyáról sem. Értem, miért titkolja Ericsont, de ha nem közöl lényeges információkat, semmire sem megyünk. Akkor honnan tudja? Volt egy sejtésem, aztán utána jártam. Hogy? Figyeltem a házat. Szerencsém volt, vigyorodott el a nyomozó. Figyelte a házat annak ellenére, hogy Emily megtiltotta. Mereztettem rá a szememet. Maga mindig azt csinálja, amit mondanak? Gyanús volt, hogy nem akarja, hogy a ház közelében legyek. Most már tudom miért. Egyébként nem akkora titok ez a viszony, mint ahogy Miss Montgomery hiszi. Valóban. A stúdióban nagyjából mindenki tudja, de legalábbis valószínűsíti. Nem lehet egy ilyen viszonyt eltitkolni, ha a két ember együtt dolgozik. Gyakran megesik az ilyesmi. Össze vannak zárva, ugyanaz foglalkoztatja őket, ugyanazok a problémáik, ugyanazokat az embereket ismerik. Megint úgy éreztem, Wilson nem csak Emily és Sven kapcsolatáról elmélkedik, hanem a saját magánéletére gondol. Ráadásul, nekik nem kevés szerelmi jelenetük volt együtt. Jegyeztem meg. Na igen, húzta el a száját a nyomozó. Szóval zavart, hogy Miss Montgomery eltitkol egy smást, ezért kicsit megkapargattam a felszínt, és percek alatt kiderült, hogy az akcióhős majom a szeretője. Miért nem bírja Ericsont? Tettem fel a kérdést, hisz első pillanattól negatív jelzőkkel illette a dögös világsztárt. Nem szeretem az akcióhősöket, a zsaruhősöket, a szuperhősöket és a filmes katonákat sem. Semmi közük a valósághoz. Idealizálnak valamit, amik egyetlen és lélekölő. Maga szerint miért lesz olyan sok rendőr vagy katona alkoholista? Vagy magánkopó, aki piti perpatvarok után nyomoz? Akár. Értem, bolintottam. Nem tudják elviselni a terhet. Nem válaszolt. Ismét elnézett fölöttem. Úgy sejtettem, hogy a társára gondol, akit lelőtt. Jó ügyért harcolni, kezdtem, de felemelte a kezét. Hagyjuk, olyan, mintha a pokolban akarná eloltani a tüzet egy pohár vízzel. Szerencsére megérkezett a két gigantikus burger, így a súlyos témát levettük a napirendről. Örömmel láttam, hogy hoztak az ételhez kést és villát, mert ránézve a megtömött bucira, megállapítottam, hogy képtelen lennék átharapni. Az Egyesült Államok gasztronómiájáról világszerte az a vélemény, hogy nagyjából nincs gasztronómiája, és az USA a nemzetek olvasztó tégeje. Sajátjukként leginkább csak a gyors éttermi kajákat emlegethetik, a dogot és a hamburgert. Egyéb iránt leginkább grillezett húsokat esznek sok salátával, sült krumplival és párolt gyümölcsökkel. Bevallom, nem vagyok őrült szendvicsrajongó. Évente egyszer eszem valamiféle kézműves burgert, de most három nap zöldségdiéta után olyan vágyakozva néztem a brutális méretű smash mintha egy Michelin csillagos étteremben valami különlegességet szervíroztak volna elém. Megjegyzem, gyönyörű is volt, körülötte a salátával, az édes burgonya csipszel, a kis tányérkában külön hozzáadott, sült békön katonákkal. Attól fogva csak ettem. Minden falatot élvezettel rágtam meg, mintha mennyei mannát tömnék magamba. Ezt a smashit burgert másnak találtam, mint a londonit. Több íz keveredett benne, vagy másképp sütötték a húst, vagy a levegő volt más, ki tudja. De az járt a fejemben, hogy ugyanazt érzem, mint Rómában, amikor pizzát ettem. Az általam egyébként utált kecsapot kóstoltam, és olyan isteni volt, amilyen csak a saját hazájában lehet egy étel. Sehol sem tudják úgy elkészíteni az egyes fogásokat, mint ott, ahol azok eredetileg megszülettek. Maga miért nem kövér? szólalt meg Wilson, miután kivégezte a saját adagját. Úgy értem, aki ilyen élvezette leszik, annak rettenetesen kövérnek kellene lennie. Felnevettem, aztán vállatvontam. Nem tudom, bizonyára jó az anyagcserém, mert a sportra nem foghatom. <gül> Apropó sport, vigyorodott el a nyomozó. Kettőre lőterembe megyünk, nem hagyhatunk ki egy napot sem, még sehol sem tart a lövészettel. Miről beszél? Már eltaláltam a ládát, háborogtam. Nem a láda volt a cél. De közel volt a célhoz, erősködtem. Ugyanakkor nem ellenkezem, szívesen lövöldözök. Persze ki is hagyhatjuk a lövést, ha inkább újra megnézni a kilátást a teraszomról. Kacsintott, mire elpirultam. Első a kötelesség, mutyogtam, aztán betermeltem a maradékot a tányéromról, egy morzsát sem hagytam. Szeretem, ha egy nő tud enni, nézett a szemembe vézon, bizonyára még mindig inkább a lakását választotta volna a lőterem helyett. Hedonista vagyok, mindent szeretek, ami jó, és csak ritkán állok ellent annak, ami örömet okoz. Az evés pont ilyen, tettem hozzá gyorsan, mert vészesen közeledett felém viazonarca. Az evésre gondoltam, nyomatékosítottam, de magamban ficánkoltam az elégedettségtől, hogy néhány kétértelmű megjegyzéssel milyen hatást tudok gyakorolni erre a kemény pasasra. Tudtam azonban, hogy jobb, ha leállok, mert van az a pont, ahonnan már nincs visszaút. Illetve van visszaút nyilván, de az nettó szemétség lenne a részemről, ha csak szórakozásból izgatnám a fantáziáját. És én még nem tudtam, mit akarok pontosan. Nem tudtam, mi az, amit még megúzhatunk komolyabb érzelmi károk nélkül. Minden esetre jól esett három hónap teljes elvonás után végre egy igazi férfival flörtölni. Csak tartanom kellett egyenlőre a határokat. A lőteremig tartó tízperces utat csendben tettük meg. Én bámészkodtam, Wilson ki tudja, mire gondolt, de nem beszélt. Maga a terem egy hangárszerű épületben volt, a nyomozó nekem kibérelt egy pisztolyt, ő a sajátját használta. Egymás mellett álltunk, csupán egy üvegfal választott el bennünket egymástól, és egy órán keresztül céltáblára lövöldöztünk. Közben időnként... Gyakran átjött az én térfelemre, és hátulról átölelve irányította a karomat. Így tartsam, úgy tartsam, hogy tartsam, hogy töltsem meg, hogy biztosítsam ki a stukkert. Mindent átvettünk, és az a helyzet, hogy bár többnyire el sem találtam a táblát, egyszer-kétszer azért sikerült. Tetszett a célba lövés, de tudtam, soha nem lennék képes emberrel lőni. Legalábbis meggyőződésem volt, hogy élőlényre soha, de soha nem akarok célozni. A legnehezebb az, ha valóban lőni kell. Nem céltáblára, hanem emberre. Sokan nem képesek rá, hiába tudnak kiválóan célozni. Nem tudják ember ellen használni a fegyvert. Hosszú évekig tréningeznek azok, akiknek valóban élesben kell lőniük. Reméljük magának nem kell, mert ahogy elnézem, inkább meghal, de nem lőne lesz senkit, pillantott rám a kocsiban. Igaz, bólogattam. Jó buli ez a lövöldözés így tét nélkül, de... Pedig egy dolgot tudatosítania kell magában. Ha véletlenül abba a helyzetbe kerül, hogy vagy ő, vagy maga, akkor magát kell védenie. És persze Emilyt nem gondolkodhat morális kérdéseken, mert a másik, aki tart magára, nem filózgat, hanem lő. Őt nem érdekli, hogy maga meghal, vagy Emily meghal. Őt csak az érdekli, hogy megszerezze, amit akar, vagy mentse magát. Attól függ. Remélem, hogy erre nem kerül sor.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 Másnap reggel láttam a cikkemnek. Úgy gondoltam, hogy nem egy sztorit, hanem egy jelenséget írok meg. Egy kis hiány minden nőt érintő problémát, mely még mindig középkori szinten tartja nemünk megítélését. Azt, hogy emancipáció ide vagy oda, ma sem gondolkodik másképp a társadalom a nők szerepéről, mint évszázadokkal ezelőtt. És mindezt nem csak a férfiak számlájára írhatjuk, hanem annak is köszönhetjük, hogy elfogadjuk, a világ így működik. Mi több, belesimulunk ebbe az elvárásba, és elhisszük. Másképp nem is lehet, hisz így megy ez, mióta férfi és nő él a földön. Vagy valami ilyesmi, kiindulva abból, amit Emily előző este elmondott nekem. Megdöbbentem, hogy egy cseppet sincs felháborodva. Egyáltalán nem érzi meg a lázónak, sőt, természetesnek hiszi, hogy az előrejutásért a testével kellett fizetnie. És ostobának nevezi azokat a nőket, akik ezt nem tűrik, szóvá teszik, vívják a harcukat, molesztálásnak, szexuális zaklatásnak titulálják ezt a fajta kereskedelmet. Már épp belelendőltem volna ultrafeminista nézeteim hangoztatásába, amikor megcsörrend a telefonom. Láttam, hogy Vilzon hív, gyorsan fel is kaptam. Baleset történt, közölte egészen lesújtott hangon. Miféle baleset? Tegnap este Abigail Erickson lesodródott a kocsiával az útról, és belehalt a sérüléseibe. Úristen, nyögtem bele a telefonba. Mikor történt? Nyolc körül. Emily hol volt? Itthon, hull részegen aludt. Igaz is, meg kell néznem éle még. Tegnap ismét teljesen kiütötte magát. Te honnan értesültél? A laborban, ahova elvittem a tablettát, amit adtál. Egyébként valóban parti drog. Jól tippeltél. Mennyit találtál a fürdőszobában? Nem kereskedelmi mennyiséget. Egy kisebb zacskóval, úgy 20-25 szem lehet benne. De inkább azt mondd meg, a zsaruk mit állapítottak meg a balesetnél. A gondolataim szélvészként száguldottak. Mi csoda szörnyűség. Emily szempontjából viszont, mi szerencsés véletlen. Már ha gondolhatok egyáltalán bármilyen szerencsére. Ugyanakkor most, hogy ebigél kikerült a képből, szabad a pálya Sven felé, aki nyilván vigasztalásra szorul, és kihez fordulna vigaszért, ha nem a szeretőjéhez. Biztos voltam benne, hogy Emily még nem értesült a balesetről, sőt, úgy sejtettem, a tegnapi súlyos részegségének egyik oka, amellett, hogy nyilvánvalóan fájdalomcsillapítókra ívott rá, annak az elkeseredettségnek volt köszönhető, amit a kilátástalannak hit szerelmi élete váltott ki belőle. Csak hogy a sors, úgy tűnt, megadja végre a nőnek azt, amire vágyott, eltette lábalól az ellenfelét, az egyetlen embert, aki megakadályozta a boldogságát. Még vizsgálják a kocsiát, hogy volt-e műszaki meghibásodás, de egyelőre úgy tűnik, hogy ebigél egyszerűen nem vette be az egyik kanyart, hanem egyenesen lehajtott az útról. Nincs jele csúszásnak, nincsenek féknyomok, mintha öngyilkos akart volna lenni. Annak semmi értelme, mondtam elgondolkodva. Láttam együtt Svennel, turbékoltak, mint a galambok. ebigél terhes volt. A férje úgy tűnt, mellette áll. A partin tudomást sem vett Emiliről. Látszólag minden rendben volt közöttük. Nem hiszem, hogy öngyilkos lett. Sikeres nő, aki anyai örömök elé néz. Szerető férje van. Miért tölné meg magát? Igen, valóban furcsa, értett egyet Vézon. Elmondod Emilinek? El, bolintottam. Mellette akarok lenni, amikor megtudja. Fogalmam sincs, hogy reagál egy ilyen hírre. Ez neki örömhír, morogta a nyomozó. Az, bólogattam magamban. De te nem láttad tegnap. Iszonyatosan labilis, félek, hogy egyszer felmondja a szolgálatot az idegrendszere. És az örömhír is lehet megterhelő. Főleg akkor, ha valaki nem mutathatja ki az örömét. És persze nem szörnyeteg, nyilván sajnálja majd ebigélt, de legalábbis Szent. Hisz normális ember, nem újjunk, ha meghal valaki. Hív majd, ha beszéltél vele. Miután letettem a telefont, percekig csak néztem magam elé. Sajnáltam evig szimpatikus, értelmes, kedves nőnek látszott, olyannak, akit nem szédített meg a gazdagság és Hollywood talmi csillogása. Igazi embernek tűnt, nem bábnak, nem látszatnőnek. És babát várt. Sven pedig vele együtt várta, örült neki. Láttam a partin. Renéztem a telefonomra, már 11 óra volt, és Emily nem adott életjelet, úgyhogy összeszedtem magam, és felmentem a szobájába. Kopogtam, de nem érkezett válasz. Újra kopogtam, és benyitottam. Emily ugyanabban a pózban feküdt az ágyban, ahogy hagytam, már vagy 15 órája. Hirtelen belém nyilat, hogy talán meghalt. Talán túl sok volt a szívének a tegnapi szesz. Talán bevett drogot is. Talán a kozmetikai kezelés alatt több fájdalom csillapított kapott, talán nem morfondíroztam tovább. Megfogtam a távirányítót és megnyomtam rajta az egyik gombot. A redőny lassan elhúzta magát, a hálószoba pedig fényárba borult. A teraszajtót is elhúztam, hogy bejusson némi levegő, mert klímaberendezés ellenére olyan áporodott piaszak terjenget, mint egy lepattant kocsmában. Odaléptem az ágyhoz, és két ujjamat Emily nyaki verő erére helyeztem. Volt pulzusa. Megráztam egy kicsit, mire megmozdult, de a szemét nem nyitotta ki. Újra megráztam, ez már hevesebb reakciót váltott ki belőle, kaszált egyet a karjával, és fel is mordult. Történt valami, Emily. Szólaltam meg. Noha tudtam, nem a legjobb pillanat elmondani neki a hírt, épp delíriumos ébredés után. Alig pár óra múlva azonban frissen és kipihenten kell állnia a sajtó előtt, a drogprevenciós előadáson, ahhoz pedig most fel kellett kelnie, és az információt meg kell addig emésztenie. Mi van? nyögte, még mindig csukott szemmel. Húzd le a redőnyt! Abigail Erickson meghalt, közöltem köntörfalazás nélkül. Emily szemek kipattant. Zavaros tekintettel bámult rám, a száját eltátotta. az arca, ami valóban jóval kevésbé volt püffet, mint előző este, teljesen elfehéredett. Az ajkai megremektek. — Micsoda! csoda? Abigail Ericsont autóbal autóba érte, és belehalt a sérüléseibe. Ismételtem meg, és figyeltem a nő arcának változásait. A szeme karikás és véreres volt, de a bőre makulátlannak tűnt. Egyetlen ránc sem öregítette, viszont a mimikáját még nem nyerte vissza. Botox volt, az nem más, állapítottam meg magamban. Közben némi aggodalommal néztem, hogy rázza a fejét, pedig biztos voltam benne, hogy fáj neki, de mintha sokkot kapott volna, nem törődött a fájdalommal. – Az nem lehet, az nem lehet, motyogta maga elé. Aztán rám nézett. Hogy történt? Senki nem tudja, vontam meg a vállamat. Úgy ment le az útról, mintha készakarva nem vette volna be a kanyart. Lehetetlen. Emily szeme könnybe lábadt, majd eltakarta az arcát a két tenyerével. Menj most, szólt rám. Menj innen. Meglepett a reakciója. Nem játszotta meg, hogy összetört a hírtől. Valóban kikészült. Nem értettem, miért borul ki ennyire, hisz számára ez egy új lehetőség. Talán nem olyan önző nőszemély, mint gondoltam. Talán érző lélek és egy állapotos nő halála, még ha a boldogságának az útjában állt is, még őt is megindítja. Nem hagyhatlak most itt. Tudod, hogy mennünk kell a drogos előadásra, és addigra össze kell magad. Léptem közelebb. – Menj most ki a rohadt életbe! – ordított fel Emily artikulálatlan hangon. Úgy tűnt, hisztériás rohamot kap, ha nem fogadok szót, úgyhogy kimentem a hálószobából, de résnyire nyitva hagytam az ajtót, és leültem a lépcső tetején, hogy halljam, mi történik odabent. – Ó, Sven, annyira sajnálom! – hallottam rövidesen Emily hangját. Úgy tűnt, az első dolga az volt, hogy felhívja a férfit, ami tökéletesen érthetőnek tűnt az ő helyzetében. Egyszerűen, el sem hiszem. Kérlek, mondd meg, hogyan segíthetek? Ne tedd le, kérlek! Tényleg segíteni akarok. El sem tudom mondani. Tessék? Nem, nem örülök. Hogy mondhatsz ilyet? A nő hangja sértett és sírós volt, szinte nyafogott, mint egy kislány, akit igazságtalanul bántanak. Miért bántasz? Soha nem kívántam ebigél halálát. Nem, ez nem igaz, ne mondd ezt nekem! Szeretlek. Emily már leplezetlenül sírt. A válaszaiból el tudtam képzelni, miket vághatott a fejéhez Erikson, aki nyilván nem látta, hogy a szeretője valóban összetört. Sven, itt vagyok, ha szükséged van rám, folytatta Emily. Aztán csend lett, majd kiáltás harsant. Caroline! Vártam egy kicsit, csak azután léptem be, mintha fel kellett volna érnem a lépcsőn. Emilia a teraszajtóban állt, fejét lehajtotta. "Hozd vodkát, parancsolta hátra sem fordulva. Nem akartam hinni a fülemnek. Nem hiszem, kezdtem. Hozd, most arra van szükségem. Megtettem, amit kért, noha rossz előérzetem volt. Féltem, hogy leissza magát az előadás előtt, és képtelen lesz részt venni a programon. Én legalábbis biztos nem engedtem volna félig részegen a sajtó elé. Kedveltem annyira, hogy vigyázzak a jó hírére. Hisz mindenki úgy ismerte, mint egy hűvös, finom brit úrinőt. Nem akartam, hogy ez a Diana stílus most hirtelen csorbát szenvedjen. Épp most, amikor végre megláttam a lelkét. Sajnáltam, hogy Sven Erikson nem látta meg, illetve hogy másnak látta. Persze a férfit nyilván a sarkalt sarkalta vagdalkozásra, és csak azt mondta ki, amit a helyében bárki gondolt volna, hogy Emily ebigél halálával csak nyert, de engem meggyőzött, hogy ez nem igaz. Legalábbis egy pillanatig hittem neki. A színésznő felhajtott nagyjából egy deci vodkát tisztán, majd megrázta magát és rám nézett. Most már jobb, bólintott, és úgy látszott, tényleg jobb színben van. Hívdas minkesemet, ilyen arccal nem állhatok az emberek elé. A ruhámat elhoztad? Igen, bólintottam. A gardróban lóg. Hozzam? Még ne. A sminkes legyen itt háromra. Lesz dolga. A fodrász is jöjjön, és szólj Maritának, hogy görög salátát kérek, illetve rengeteg perié vizet. Szebbnek kell lennem ma, mint bármikor máskor. Érted? Értem, vagyis nem értem. Miért kell szebbnek lenned? Mindig szép vagy. Mert az emberek, és főleg a sajtó nem veheti észre, hogy Abigail halál halála felkavart. Hisz még közöm nekem ehhez, ugye? Ugye, bontam össze a szemöldökömet. Logikusan hangzott, amit mondott, nem is ez képeztett el, hanem a változás, ami néhány perc alatt keresztül ment. Az előbb még hisztérikusan kiabált, sírt, most pedig összeszedetten szervezi a napját. El sem tudtam képzelni, hogyan tudott ilyen gyorsan megváltozni. Ismét arra következtettem, hogy remek színésznő. Csak hirtelen azt nem tudtam... Melyik arca a valódi? Korábban megmertem volna esküdni rá, hogy valóban sokkot kapott, és őszintén sajnálja evigélt, most pedig úgy tűnt, a háta mögé dobta a sajnálatot, és úgy utasítgatott, mintha mi sem történt volna. Vajon egy pohár vodka ilyen erős varázszer lenne? Vagy rádöbbent, hogy új taktikára van szüksége ahhoz, hogy magához vonza a Sven Erikszont, mert a férfi nem kér a segítségéből, és nem hiszi el, hogy szívből ajánlja fel a támogatását. Mi járhat a fejében? Felhívtam a sminkest, a fodrászt, elsoroltam Maritának Emily kéréseit, majd megetettem a kutyát, aztán felhívtam Vilzont, és tájékoztattam a tényállásról. Úgy tűnt, a nyomozót egyre jobban érdekli, mi zajlik Emily körül, mert sürgetett, hogy beszéljek a londoni kapcsolatommal, James Coltonról. Írtam Mandynek, aki azt válaszolta, még nem kapott információt, de esélyes, hogy ma holnap meg lesz. Visszatértem Emilyhez, aki a teraszon üldögélt, és a semmibe bámult. Ijesztő volt a nyugalma, ijesztőbb, mint a tombolása. Hisz meghalt a riválisa, viszont akit nyerhetett volna a halálával, az elutasította. De ő semmilyen érzelmet nem mutatott. Inkább úgy nézett ki, mintha lement volna alfába, és semmi nem érdekelné. Olyan volt, mint azok, akik mindent elvesztettek. Gondoltam, megetetem Oszkárt, felhajtottam a kendőt a kalitkán, és döbbenten láttam, hogy az üres. Eltűnt a madár! Kiáltottam kétségbe esetten. De Emily még mindig üveges tekintettel szemlélte a fákat, nem is reagált. Emily, Oszkár nincs a kalitkában! Léptem közelebb hozzá, a hangom remegett az idegességtől. Emily felnézett rám, és elmosolyodott. Megállapítottam, hogy ma reggelre már engedett annyit a bénító inekció, hogy képes legyen mosolyogni. Nem tűnt el, csak levegőzik. Hogy mit csinál? Tátottam el a számot, és a gyomromba éles fájdalom hasított a sejtéstől. Kiengedtem, időnként muszáj különben megbolondul. Közölte egyszerűen, majd a tekintetét visszafordította a tájra. De hol van? Nyitva van a teraszajtó, lehet, hogy kiszállt. Hirtelen arra gondoltam, hát ha tényleg elrepült, miután a gazdájának, nyilvánvalóan elment az esze. Visszajön, motyogta a fáknak. Mindig visszajön, mert szeret. Úgy tűnt, mintha már nem is a madárról beszélne. Visszafordultam a szoba felé, és épp indultam volna, amikor surrogó hangot hallottam. Megpördültem, ebben a pillanatban csapódott be a terasz ajtón a hatalmas madár, eltakarva a napot. Felettem repült el, megkavarva a levegőt, majd felém vette az irányt. Felsikoltottam, legugoltam, és a fejemre szorítottam a kezemet, szorosan összezártam a szememet. Akkor sem féltem így, amikor Rómában pisztolyt szegeztek rám. Nem mertem felnézni, hallottam a szárnyak suhogását, rettegtem, hogy az éles karmok vagy a görbe csőr belém mar, a vállamba vagy a készfejembe, de egyelőre csak repkedett, mintha célpontot keresne. Tudtam, hogy össze kell szednem magam, és ki kell jutnom a szobából. Úgyhogy gugolva, törpejárással oldalaztam arra, amere az ajtót sejtettem, mert még mindig zárva tartottam a szememet, nehogy Oszkár kikaparja. Közben, azt hiszem, sikítoztam, de erre csak abból következtetek, hogy felharsant Emily hangja. Hallgass már! Résnyire nyitottam a szememet, és felegyen felegyenesedtem, ekkor támadott meg a madár. Egy hatalmas szárnycsapással felém röppent, és a fejem állandolt. Farktolla betakarta az arcomat. Éreztem, hogy a két karmos lába a hajamba kapaszkodik, én pedig vakon kaszáltam a két karommal, de hozzáérni nem mertem, hogy lelőkjen magamról, viszajogtam attól, hogy hozzáérjek, holott épp meglékelni készült a koponyámat. Akkor már egyértelműen ordibáltam. – Szedd le rólam! Szedd le rólam! Nem tudom, meddig harcoltam Oszkárral, nekem óráknak tűnt, de nyilván csupán másodpercekig tartott, míg Emily végül megszánt, mert hirtelen eltűnt a szememet takaró farktól, és néhány hajszálammal együtt a madár lába is elhagyta a fejemet. Összegörnyedtem, majd kinyitottam a szememet. Emily állt előttem, a karján békésen ücsörgő Oszkárral, és mindketten engem bámultak. A madár apró, gonosz szemeivel, emili botokstól érzelemmentes arcával, szemében megvetéssel. Te félsz a jegyezte meg a nyilvánvalót. Meg akart ölni, hörögtem, és hátrébb léptem az ajtó felé. Csak kedveskedni akart, csóválta meg a fejét a színésznő. Te viszont durván bántál vele. Én bántam durván. Nem csináltam semmit, csak menekülni próbáltam. Motyogtam, és egyre közelítettem a kijárathoz. Emily visszatette Oszkárt a Kalitkába és rázárta az ajtót. – Perrá! – rikácsolta a madár. Ez a kurvázás most biztosan nekem szólt. Aztán elhallgatott, és nekilátott a rácsról logó vitaminos rudat csipegetni. – Hogy lehet félni egy madártól? – Hogy lehet félni a pókoktól? – vágtam vissza a szokásos szövegemmel. A pókok csúnyák, undorítóak, van köztük, amelyiknek halálos a csípése. A madarak szépek, közölte fejcsóválva Emily, és felém fordult. Mindent elintéztél, amit kértem? Igen, bolintottam. A görög saláta már valószínűleg készen is van. Alig jött ki hang a torkomon. A megrázkódtatástól még mindig remektem, és úgy éreztem, soha többé nem lépek be ebbe a szobába, ha a pisztolyt nyomnak a fejemhez akkor se. Eddig is kellemetlen feszültséggel figyeltem a madarat, még kalitkán keresztül is képes volt bennem félelmet kelteni. De most ezután a durva támadás után már kifejezetten rettegtem tőle. Mondogattam magamban, hogy nem történt bajom, nem csípett belém, a szemem is megvan. De hiába. A fóbia már csak ilyen. Irracionális és kegyetlen. Letámolyogtam a konyhába, és közben azon filóztam, hogy ha az ajtó elé teszem Emili ebédjét, majd bekopogok és elhúzom a csíkot, vajon kirúge? Tudtam, hogy össze kell magam, mantráztam, hogy Oszkár rács mögött van, de nehezen tudtam túllendülni az iménti atrocitáson. Minden bátorságomat összeszedtem, felvittem a salátát, aztán bezárkoztam a szobámba, hogy fújjak egyet. Ránéztem a gépemre, és láttam, hogy Mendi írt. James Colton egy kistílű bűnöző. Sosem tudtak rábizonyítani semmit, de meggyanúsították autólopással, betöréssel, droghasználattal és árusítással. Lányok futtatásával, ha bár nem mostanában, hanem úgy 15 éve. Nincs Priusza. Elég lecsúszott figura. És ami a legszebb káró, hogy Emily Montgomery pasia volt. Évekig, csak akkor még Emilit nem így hívták, hanem Emily Dixnek. A Montgomery nevet akkor vette fel, amikor elindult a színházi karrierje. Szóval, ezek ketten nagyon is jól ismerik egymást. Vigyázz Koltonnal, hal ugyan, de a szemét lelkiismeretlen fajtából. Azt a mindenit, nyögtem a laptopom kijelzőjének. Azonnal rájöttem, miért bukkant fel Colton. Biztos voltam benne, hogy ő zsarolta Emilit. Azután, hogy találkoztak a kapuban, a színésznő megváltozott. Hirtelen már nem félt a fenyegetőtől, nem volt szüksége védelemre. Kijelentette, hogy biztosan egy őrült rajongó lehetett, aki a leveleket írta. Csak hogy, ha nem lenne takargatni valója, akkor elmondta volna, hogy felbukkant a múltjából egy rossz arcú figura. De ez a fickó nyilván tud róla valamit, amivel meg tudja zsarolni. A borítékban, amit átadott neki, nem ötven dolcsi volt, az biztos. Nem könyör adomány, inkább egy vaskos csekk. Felhívtam Vilzont, és elmondtam neki mindent. Szóval Emily Dix, nevetett fel a nyomozó. Igazad van, biztos, hogy Colton fenyegette a sztárunkat. Akkor viszont nekem vége a munkámnak. Gondolom a napokban felhív Miss Montgomery, hogy ne nyomozzak tovább. Biztos, helyeseltem. Az lett meg, hogy eddig nem tette meg, de szerintem csak Abigail halála és a teljes részegsége terelte el erről a figyelmét. Azért az izgalmas, hogy ma épp egy drogprevenciós rendezvény védnökeként tündököl. Miközben az EXE drogkereskedelem miatt került a rendőrség látókörébe, gondolkodtam hangosan. Persze ez sem sima drogprevenció, inkább a drogos anyákról és függő gyerekeikről szól. Valójában a rossz körülmények között élő nőket világosítják fel arról, mit tesznek a magzatukkal, ha teresen isznak és drogoznak. Szóval megint az anyák vannak fókuszban. Ez nagyon tisztelem benne, hogy ennyire kiállértük, próbál segíteni. Engem inkább az érdekelne, mit tud róla ez a kolton, amivel meg tudta zsarolni. Valószínűleg nem jönne jól neki, ha egy ilyen lepattant pasi elmesélné a sajtónak, hogy valaha ő volt a nagy Emily Montgomery szeretője. Igen, nem tenne jót az imidzsének, ha kiderülne, hogy egy kistílű bűnöző nője volt Londonban. És hogy nem brit arisztokrata családból származik, hanem a csóró munkás negyedben nőtt fel Dix néven. Oda lenne az úrinő attitűd, pedig egyébként ezért még inkább tiszteletre méltó, onnan nem könnyű feltörni. Igaz, viszont tíz éve hazudik a világnak, ezt már nem lehetne meg nem történté tenni. Szponzorokat veszítene, más lenne a megítélése, a stúdió sem díjazná. Igen, ez lehet, amivel kolton zsarolja. Tisztára sajnálom, csóváltam a fejemet, és tényleg sajnáltam. Nehéz dolga lehetett. Elképzeltem egy kislányt, aki a nyolcvanas években arról álmodik, hogy egyszer színésznő lesz, pedig esélye sincs, sem jó iskolát, sem kapcsolatokat, sem anyagi hátteret nem kapott otthonról. Simán benne volt a pakliban, hogy hamar dolgozni küldték, és az is, hogy olyan társaságban mozgott, akik nem vitték előre az álmait. Mint például kolton Nem volt más csak a szépsége és a vélt tehetsége. Én tudom, milyen nehéz kapcsolatok nélkül, akár csak egy újságnál is elhelyezkedni. Hinni magamban, miközben senki más nem hisz. Kitartani millió visszautasítás után. Aztán jó pozíciót kivívni. A filmipar pedig még keményebb elvárásokat támaszt. Eszembe jutott, amit Emily mesélt részegen arról, hogy mi mindent kellett megtennie a fejjebb jutásért, mennyi mindent be kellett vállalnia azért, hogy elérje az álmait. Egyszer beszélgettem egy híres színésznővel. Nem én készítettem vele interjút, hanem az egyik kolléganőm, én akkor még csak asszisztens voltam, de amikor várakozott a szerkesztőségben, egy kávé mellett megnyílt. Ő mesélte el, hogy valójában színésznő akart lenni, de nem volt hozzá háttere, nem kapott szerepet. Éhezett, nem tudta fizetni a lakbért, így amikor egy producer először csak aktfotózásra hívta, belement. Fel sem merült benne, hogy elmehetne a Starbucksba takarítani, vagy akár felszolgálni. Úgy érezte, ennél többre hivatott. Aztán azzal kecsegtették, ha nem csak aktot, hanem szexi fotókat is vállal. Jobbak lesznek az esélyei. Szép lassan a fotókból filmek lettek, aztán nem volt megállás. És a lány végig hitte, hogy jó úton jár ahhoz, hogy ismert színésznő lehessen belőle. És az is lett. Csak épp nem abban a kategóriában, amit eredetileg elképzelt. Sok ismert sztár kezdte így, sokaknak sikerült kitörni ebből az ördögi helyzetből, neki nem sikerült. Pornó királynő maradt. Sok pénzt keresett, híres lett a felnőtt filmes körökben. Díjakat nyert, de az álmai összetörtek. Emily talán a szerencsésebb fajtából való, akinek nincs a múltjában pornófilm, nincsenek több, mint pikáns fotók, hisz azok már biztos, hogy nappilágot láttak volna. Talán ő jól csinálta, bármit tett is. Nincs rá bizonyíték. Ez az új információ is csak azt erősítette bennem, hogy a cikkenben fontos szerepet kapjon a kiszolgáltatottság, a visszaélések, a testi és anyagi fölényben lévők mocskos játékai, és az, hogy mire képes egy ember azért, hogy elérje az álmait. Egyesek bármit, önmagukat, a testüket, a lelküket is eladják a sikerért. Mások csak szerepet játszanak, megfelelnek, bólogatnak, akkor is, ha teljesen más a véleményük. Milyen kevés ember mondhatja el magáról, hogy kompromisszumok, sokszor nagyon is súlyos kompromisszumok és maradandó sérülések nélkül lett sikeres. Milyen kevesen büszkélkedhetnek azzal, hogy száz százalékban önmagukat adva értékel az álmaikat. Holnap látlak? Zökkentett ki gondolataimból Wilson. Olyan volt a hangja, hogy melegség futott végig a testemen. Az első perctől izzott köztünk a levegő, és most ez a hang? Egészen más volt, mint amikor az ügyet tárgyaltuk. Mi és vágyakozó, pedig valójában még nem is történt semmi. Csak az a csók. Remélem, feleltem, és meglepve hallottam, hogy a saját hangom is megváltozott. Gyere el hozzám, találkozzunk a parton este emily függ. Magamban azonban azt gondoltam, lassan itt a vége ennek a küldetésemnek, és nem követem el, a mi lett volna, ha hibát. Felhívsz? kérdezte. Fel. Kora délután már tudni fogom, mikor érek hozzád. És ahogy ezt kimondtam, tudtam, hogy igent mondtam. Várni fog, és én nem visszakozom majd. Miért is tenném? Duál furcsa viselkedését úgysem most fejtem meg. Vízom vonzott, de tisztában voltam vele, hogy olyan nagy lesz köztünk hamarosan a fizikai távolság, hogy nincs értelme hosszú távra gondolkodni. Nem is akartam. Kivételesen nem a leendő férjemet láttam benne, hanem csak a férfit, akire vágyom. Nehezen szakadtam el az álmodozástól, mégis kénytelen voltam, mert megjött a fodrász, a spinkes, én pedig segítettem nekik Emily körül. Hatra a színésznő úgy ragyogott, mint egy csiszolt gyémánt. Elegáns volt, gyönyörű és ránctalan. A drogos előadásra egy szálloda dísztermében került sor. Nem is akárhol, hanem a Waldorf-asztóriában, Beverly Hillsben. Úgyhogy nem kellett sokat utaznunk. Fél hétkor már nyitotta a parkoló fiú a limuzin ajtaját, szinte azt várta, hogy vörös szőnyeget gurítanak elénk, de csak két szállodai egyenruhás férfi köszöntött bennünket. A rendezvényt a hotel konferencia termébe telepítették, és sejtettem, hogy nem szegény, elhagyott, meggyötört, drogos, alkoholista anyák lesznek a vendégek. Valószínűleg a szálloda közelébe sem engedték volna őket. Egy fantasztikusan berendezett lakosztályba kísértek bennünket, ahol Emily felkészülhetett a megjelenésére, pihenhetett az esemény kezdetéig, és ehhez minden földi jót biztosítottak neki. Apró falatkákat, amelyekről azt sem tudtam, miből készültek, nővész ilyen megalkotott kis szendvicseket, kockára, háromszögre, téglalapra, gömbrevágott színes gyümölcsöket, blink h 2 ásványvizet, amire azonnal lecsaptam, mert olyan drága, hogy Londonban csak nézegettem, és gondolkodtam, mi kerül ezen 45 fontba. De nyilván a szvarovszki kristályjal díszített üveg, mert semmivel nem éreztem finomabbnak vagy másnak, mint a perjét. Kisgyerekként csodáltam a pasztelszínű bársonyjal bevont ülőbútorokat, a márványpadlót, a sejem tapétát, a tükrök különlegesen faragott keretét. Aztán bementem a fürdőszobába és leültem a lezárt vécére. Teljesen letaglózott a luxus, a tágas tér, mely akkora volt, hogy nekem a konyhám, a fürdőm és a félszobám elfért volna benne kényelmesen. Visszatértem a nappaliba, láttam, hogy Emily az egyik kanapé szélén ül, nehogy összegyűri a ruháját és a beszédét olvasgatja. Profin viselkedett. Nyoma sem látszott rajta a tegnapi összeomlásnak, az arca nyugodt volt és hűvös, épp amilyennek a világ ismerte. Letelepettem az egyik pihenőfotelba, és azon morfondíroztam, mikor közöljem vele, hogy tudok Coltonról. mert nem volt kétséges, hogy ezt közölni fogom, mégpedig mi hamarabb, és azt reméltem, hogy ismét megnyílik, és elmeséli az életének azt a szakaszát, amit vele töltött. Nem át szándékomban őt kitenni a média hiénáinak, nem akartam befeketíteni, leleplezni, nem akartam névvel megírni a történetét, de úgy sejtettem, a cikkemhez olyan információkkal szolgálhat, melyek hitelesebbé teszik majd, és kíváncsi is voltam. Minél többet tudtam róla, annál összetettebb személyiségnek láttam, és egyre jobban sajnáltam. Sőt, egyre jobban kedveltem, kezdett egészen emberi lenni. Nem az elérhetetlen sztár, aki mindig mindent tökéletesen csinál, aki az újságok címlapjáról mosolyog, hanem az esendő, küzdő, fájdalmakkal és félelmekkel élő nő, akinek bár aranykalitka a háza, mégis magányos és boldogtalan. A Waldorf konferencia terme megtelt, mire Emilit szólították. Úgy kísértem, mint egy árnyék, mögé álltam, amikor a mikrofonhoz lépett. Végig néztem a termen. Kerek jól öltözött gazdagok ültek, annyi ékszer csillogott a mennyezetről lógó, több ezer kristályból alkotott csillár fényében, melyek értékéből egy afrikai fejlődő ország lakosságának éves gyógyszer szükségletét fedezni lehetett volna. Emily fehér ruhájában, gyöngysorral a nyakában mégis kiemelkedett közülük, szinte megszégyenítette a túlöltözött, felékszerezett nőket finom angol eleganciájával. Ez volt a titka. Mindig tudta, hogyan tűnhet ki a tömegből, és erre nem a harsány pompát használta. Gondolatban levettem előtte a kalapomat, különösen, hogy tisztában voltam vele, honnan jött. Úgy beszélt, mint akinek valóban szívügye az, amiért kampányol. Felívta a vendégek figyelmét arra, hogy minden jó és minden rossz a gyermekekkel kezdődik. Minden gyermek ártatlan, és esélyt kell kapniuk már születésükkor arra, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. De ha az anyjuk nyomorban él, drogozik és prostitúcióból tartja fenn magát, akkor erre a gyereknek esélye sem nyílik. Megvilágította, hogy nem a gyereket kell kiemelni a rossz környezetből, hanem az anyának kell lehetőséget adni arra, hogy tisztességes körülmények között nevelje a gyerekét. Mert egy gyereknek elsősorban egy egészséges anyára van szüksége, nem nevelőszülőkre, nem otthonra, hanem édesanyára, aki képes megfelelő hátteret biztosítani a gyermekének. Ezért arra kérte az egybegyülteket, hogy adakozzanak egy olyan drogrehabilitációs központ építésére és fenntartására, ahol rehabilitálják a kétségbeejtő helyzetben élő anyákat, hogy a kezelések után ők maguk nevelhessék a gyermekeiket. Egy olyan központra, mely segíti az anyákat leszokni, ahol felvilágosítják őket, mivel jár a szenvedélyük, és ahol tanácsot és valós, használható lehetőséget adnak a nőknek arra, hogy munkát találjanak. Arról beszélt, hogy sokaknak csak arra lenne szükségük, hogy valakit támogassa, irányt mutasson nekik, hogy legyen egy hely, ahová fordulhatnak, ahol igazi segítséget kapnak. Fél órán át beszélt, szenvedéllyel átfűtött hangon, és olyan tapsviharral jutalmazta a közönség, mintha megértették volna, milyen fontos, hogy támogassák a drogos anyákat. Végül valóban sok pénz gyűlt össze. Emily nevének, hírének tartásának köszönhetően megnyíltak a pénztárcák. Senki nem akart alul maradni, igyekeztek túlicitálni egymást, siettek kezet szorítani a nagy sztárral, aki az szívén viseli a nyomorultak sorsát. Biztos voltam benne, hogy az adományok jó része, a lelki ismeret megnyugtatása miatt került a kosárba, egy másik része pedig azért, hogy elmondhassák magukról, támogatják Emily Montgomery kezdeményezését. Teljesen meghatódtam. Végignézni egy ilyen sikeres akciót igazán felemelő volt, és úgy éreztem, nincs az a pénz és nincs az a szakmai siker, amiért lerombolnám Emily hírnevét. Miután véget ért a rendezvény, és hazaértünk a házba, a színésznő a szobájába vonult. Utána mentem, meg akartam kérdezni, hogy mi lesz a másnapi teendőm, de meghallottam, hogy telefonál. Azonnal tudtam, hogy kivel beszél, noha nevet nem említett. Megkaptad a csekket, most már kopi le, mondta folytott hangon, mely most minden finomságot nélkülözött. Megállapodtunk, húzz a picsába, soha többé ne lássalak, Különben hívom a zsarukat. Megértetted? Kis csend következett, bizonyára a vonal másik végén beszélt a hívó. Ne szarom, mit beszélsz, sítre vágatlak, mint a húzat. Nem fogsz tovább zsarolni, takarodj haza. Emily dühösen, habár halkan beszélt, olyan útszéli stílusban, amit senki nem feltételezett volna róla. Biztos voltam benne, hogy koltom van a vonal végén, és újra megpróbálta zsarolni emilyt, de a nő most nem hagyta magát. Miután percekig nem szólalt meg, úgy sejtettem, hogy letette a telefont. Kopogtam és benyitottam, majd megálltam az ajtónál, hát ha menekülnöm kell Oszkár elől. Mit akarsz? pillantott fel Emilia telefonjáról, amit épp nyomkodott. Úgy tűnt, valakit hívni akart, de megzavartam. Csak a holnapi programot akartam átbeszélni, kezdtem, de legyintett. Holnap nem leszek itthon. Értem, bolintottam. Fogalmam sem volt, hogy hozakodjak elő azzal, hogy tudok Coltonról. Úgy gondoltam, egy ital mellett könnyebb lenne, de Emily kivételesen nem ivott, színiózan volt. Emily, kezdtem bele, mégis kockáztatva, hogy kidob. Miért nem mondtad el, hogy James Colton zsarol? Emily rám merett, a szája elnyílt, az arca elsápadt. Egy pillanatig úgy tűnt, nem kap levegőt, de aztán összeszűkült a szeme, és rám förmett. Honnan veszed ezt? És ki az a James Colton? Sajnáltam, hogy tagadta az ismerettséget, utáltam szembesíteni az embereket a hazugságaikkal. Szinte kellemetlenebbül éreztem magam, mint az, akit lelepleztek. A férfi, akinek adtál egy papírt vagy borítékot a kapuban pár napja. Az a férfi, akivel még Londonban éltél, és aki most eljött utánod, hogy megzsaroljon. Engem azért hozadtál ide, mert féltél a fenyegetőtől. De miután ez az ember felbukkant, hirtelen megszűnt a rettegésed. Nem nehéz összerakni, hogy felfedte magát, te pedig fizettél neki. Ezért nincs már szükséged testőre. Fogalmam sincs, miről beszélsz, fordult el a nő. Nem érkezett újabb fenyegető levél, ezért nem félek. És itt vagy te, megvédesz, ha szükséges. Nem értem, miért tagadod. Miért mondtad nekem, hogy Germannek hívják a pasast, akivel találkoztál a kapuban? Tudod jól, hogy megbízhatsz bennem, és bíznod is kellene, hiszen én vigyázok a testi épségedre. Emily kötötte az ebet a karóhoz, de láttam rajta, hogy szinte remeg az idegességtől. Jól van, ha nem akarsz róla beszélni. De tudom, ki az a férfi, és azt is tudom, hogy veszélyes. Nem fog leállni, amíg egy centet is ki tud sajtolni belőled. Nem ismerek semmiféle James colton mordult a színésznő. És most menj, egyedül akarok lenni. Rendben, bolintottam. Akkor bizonyára Emily Dix nevesem ismerős. Ki akartam ugrasztani a nyulata bokorból, és először úgy tűnt, sikerült is, mert Emily közelebb lépett hozzám, és mélyen a szememben nézett. Aztán a fogak között szűrve a szavakat, csak ennyit mondott. Takarodj! Durva volt a hangja, ugyanakkor mégis megcsuklott, érezhetően a teljes kétségbeesés szélén állt. Megyek! Nyitottam ki az ajtót, de tudnod kell, hogy én mellette állok, nem árullak kell, és velem mindig beszélhetsz. Őszintén. Nem akarok ártani neked. Menj már! Kiáltott rám, és szinte kilökött az ajtón. Úgy gondoltam, ki vagyok rúgva. Sajnáltam, hogy nem mondott többet az életéről, a harcairól, a felemelkedéséről. Igazán szép siker írhattam volna belőle, Habár még így sem volt minden veszve, nagyon sokat megtudtam róla. Ha a cikkben megírom, hogy egy ismert hollywoodi házában éltem két hétig, és a tapasztalataimat első kézből szereztem, nem is igazán szükséges, hogy megírjam a sztár nevét. Találgassanak csak az olvasok, ki lehet az, akiről a történet szól. Persze néhány konkrétum azért jól jött volna még. De reméltem, hogy ez is elég lesz ahhoz, hogy a kiszolgáltatottakról szóló írásom sikert érjen el. Egész nap nem találkoztam Emilyvel. Olyan érzésem volt, hogy kerül pedig Józan paraszt észre átgondolva, inkább arról kellett volna győzködnie, hogy hallgassak. Mindenképpen találkozni akartam Wilsonnal, és ehhez el kellett kérnem a sportkocsit, de másképp alakult. Emily mielőtt indult Csezzel a találkozóira, magához hivatott, és mosolyogva, mintha mi sem történt volna, a kezembe nyomott egy borítékot. Kérlek, menj el Mr. Wilsonhoz, és add neki ezt a borítékot. Ebben egy csek van, ami fedezi az eddigi költségeit. Köszönd meg a nevemben az eddigi munkáját, és közöld vele, hogy a továbbiakban nincs szükségem a szolgálataira. Vidd a sportkocsit! El sem akartam hinni, hogy ilyen szerencsém van. Nem kellett kérnem semmit. Emily úgy tűnt, megbékélt azzal, hogy mindent tudok róla, és megbízik bennem. Nem mondom, valóban bizonyítottam már, hogy érdemes vagyok a bizalmára, hisz nem egyszer szedtem össze kómás állapotban a házban, de most azt gondoltam, túllőttem a célon, túlságosan durván szembesítettem a múltjával, és ezt nem fogja eltűrni, megválik tőlem. Amilyen gyorsan csak tud. Ehelyett kitalálta a gondolatomat, és épp oda küldött, ahová vágytam. Köszönöm, Emily, hogy bízol bennem, jegyeztem meg hálásan, mire ő megfogta a kezemet. Valakiben bíznom kell, és kimásban bízhatnék jobban, mint a saját testőrömben, nem igaz? Logikusan és meghatóan hangzott, én pedig szinte repültem a szobámba, hogy felvegyek egy csinos ruhát, hisz nem tudhattam, mikor láthatom újra Vilzont. Ha soha többé, akkor legalább a legjobb formámban maradjak meg az emlékezetében. Ahogy keresgéltem a ruháim között, eszembe ötlött, hogy még nem is volt lehetőségem viselni a nagy estéit, és talán már nem is lesz rá esély, hisz tudtam, rövidesen haza kell térnem. Duál mi hamarabb várja a cikket, utána pedig már nincs okom Emily szolgálatában maradni. Reméletőleg új, izgalmas feladatok várnak otthon. Talán egy újabb utazás, talán egy újabb személyiségcsere, talán egy újabb nyomozás. A nyomozás gondolatára elhúztam a számot. Hisz ugyan kinyomoztuk, kizaklatja Emily montgomery sőt a múltjára is fényderült, de valójában ezt nincs értelme megírni. Egy szemét bulvárlapba igen, de a CBM nem ezt várja. Úgyhogy hiába való volt az oknyomozásom, amit valójában nem is nevezhetünk oknyomozásnak. Ebből sem lesz policerdi, gondoltam. Ugyanakkor valóban beleláttam a sztárok mindennapjaiba, úgy, ahogy egy külső szemlélő sosem lát bele, úgy, ahogy még az újságírók sem látnak bele. Megértettem és megismertem olyan oldalát is az életüknek, amelyről egészen más elképzelése van egy olvasónak. Ők a csillogást, a gazdagságot, a boldogságot látják, azt, amit egy-egy celeb mutat a rajongói felé, amit kiposztol a közösségi oldalára, de nem látják, mi az ára ennek, és azt sem, hogy a boldogság nem a vagyonon és nem a sikeren múlik. Értelen elkezdett hiányozni a plegykás, minden lében kanál anyám, a folyton házasságot emlegető húgom, a mindig őszinte barátnőm, a normális emberek, akiket soha nem érdekelt, mennyire vagyok a toppon szakmailag, olyannak szerettek, amilyen vagyok. És tudtam, szerencsésebb az életem, mint Emily montgomery mert elmondhatom magamról, hogy vannak, akik szeretnek, vannak, akiket szeretek, akikre számíthatok, akikben bízhatok, és nincsenek a múltamban sötét foltok, melyeket takargatnom kell, különben összeomlik a csillogó felhőkből épített légváram. Magamra húztam a sárga kisvirágos lenge nyári ruhámat, a hajamat hagytam, hogy a hátamra hújjon, nem fogtam össze, és előre mosolyogtam a gondolattól, hogy a sportkocsiban össze fújja majd a szél. Felhívtam Willzont, hogy indulok, ő pedig azt mondta, vár rám a parton, az óriás kerék mellett. Lobogott a hajam a szélben, ahogy haladtam Santa Monica felé, és az járt a fejemben, hogy bár nagy eredményt nem értem el Hollywoodban, de néhány érdekes napot átélhettem. Terveztem, hogy este írok duálnak, és kifejtem, mit tudok felmutatni, illetve azt is, hogy semmi értelmét nem látom annak, hogy tovább maradjak. Akadálytalanul jutottam el Venice Beach-re, leparkoltam, lesétáltam a partra, levettem a szandálomat, és a kezemben tartva gyalogoltam a forró homokban. Majd amikor túl melegnek éreztem, kicsit bejebb léptem a vízbe, mely jó lesően csiklandozta a bokámat. Most nem vágytam a sétány forgatagára, úgy haladtam az óriás kerék felé, mint aki kirandira igyekszik. Kicsit ráérősen, de izgatottan. Pedig semmi sem volt biztos, az sem, hogy bármi is történik köztünk Vilzonnal. Mégis remegett kicsit a gyomrom, vártam a találkozást. Vártam, hogy átüleljen a férfi, megcsókoljon úgy, mintha soha nem akarna elengedni. Amikor a célomhoz értem, a nyomozó még sehol nem volt. Körülnéztem, de nem láttam, úgyhogy leültem a homokba, nem törődve azzal, hogy összegyűröm vagy piszkolom a ruhámat. Úgy éreztem, itt a parton az is belefér, hogy mezitláb vagyok, és bereg a homokaszok nyemról. Olyan jó volt nyugodtan bámulni a végtelent, megnézni a szintén mezitláb sétálgató embereket, a futkározó kutyákat, a távolban lebegő jaktokat. Nem tudom, meddig vártam, talán tíz percet, amikor egy kéz végig simított a hátamon. Tudtam, hogy Wilson az, meg sem fordultam. Késtél, jegyeztem meg. Mire ő lehuppant mellém a homokba. Világos nadrágot viselt, amelynek felhajtotta a szárát. Nem beszéltünk meg pontos időt, én pedig a belvárosból indultam, most értem ide. Akkor is késtél. Nevettem el magam, és a szemébe néztem. Átölelte a vállamat, és magához húzott. Szebb ez a hely, ha te is itt vagy, közölte egyszerűen. Én pedig elmosolyodtam. Jól esett a bók, olyan természetes és könnyed volt, na milyen a férfi maga. Hiába hurcolt sok terhet, ezt nem éreztette másokkal, velem legalábbis sosem, és ezért csodáltam. Mindig szerettem olyan emberek közelében lenni, akik nem másoktól vártak megoldást a múltjuk problémáira. Nem gyógyírnek, hanem új reménynek tekintik az új szerelmet, új barátot, új ismerőst. Ami volt, elmúlt, feldolgozzák, és a jövővel foglalkoznak. Vézont ilyennek láttam. Sejtettem, hogy a közre közrejátszott a munkája egy másik nő, egy rossz lépés, egy csalás. De ő nem mondta, én pedig nem kérdeztem. Talán kérdeztem volna, ha maradok Los Angelesben, és komolyan fontolgatom a kapcsolatunkat. De a mi helyzetünkben kár lett volna időt pazarolni a múlt fájdalmaira. Mielőtt elfelejtem, nyúltam bele a táskámba, és kihúztam a borítékot. Emily üzeni, hogy köszönni az eddigi munkádat. Vizon átvette a borítékot és kinyitotta, majd meglepetten rám nézett. Ez nagyon sok, csóválta meg a fejét. Ennyi nem járt volna akkor sem, ha elkapom a fenyegetőt. Mit akar ezzel emily? Sok, mondtam meg a vállamat. Akkor ez a hallgatásod ára. A hallgatásom. Elmondtad neki, hogy tudsz koltonról? El, bolintottam. És kiborult. Annyira, hogy kizavart a szobájából, közben pedig körme tagadott. Akkor is tagadott, amikor már semmi értelme nem volt, mert felvetettem az igazi nevét is. Azon csodálkozom, hogy nem rúgott ki. Én nem csodálkozom, rázta meg a fejét, Wilson. Te mit tettél volna? Nézd meg, engem lefizetett, hogy hallgassak. Téged maga mellett tart, bizalmasaként kezel, hogy ne akart elárulni. Közel tart magához, hogy figyeljen. Ha a kirúg, te bosszúból kitálalhatnál a sajtónak, így azonban nincs rá okod. Igaz, de például engem is lefizethetett volna, nevettem. Ehelyett hozzád küldött egy jókor a csekkel. Kinek mi jut? Vigyorgott a nyomozó. Azért furcsa ez az ügy, nézett az óceán felé. Még mindig nem tetszik valami, de nem tudom, hol a hiba. Persze le kell magamban zárni az ügyet, mert nincs ügy. Ha az ügyfél nem akarja, hogy nyomozzak, nem nyomozok. Gyere, állt fel, és felém nyújtotta a kezét. Szeretnék adni neked valamit. Ajándék? vilentettem félre a fejemet. Olyasmi. Búcsú? Olyasmi. Te már is búcsúzol tőlem? El fogsz menni, fordított maga felé. Honnan tudod? Tudom. Nagyon rejtélyesnek és izgalmasnak találtam Vélzont. Elképzelni sem tudtam, honnan veszi, hogy elmegyek, és fogalmam sem volt, milyen meglepetéssel készült. Felértünk a lakásába, és megkért, hogy várjak rá a teraszon. A korlátnak támaszkodva vártam, hogy előkerüljön a meglepetéssel. Hamarosan jött is, egy dobozkát nyújtott át. Nem volt nagy, de kicsi sem. Nem volt nehéz, de sújtalan sem. A csomagolása hagyott némi kívánnivalót maga után, de a meghatottságtól pont nem érdekelt a kölcsín. Kíváncsian bontottam ki az ajándékomat. Aztán döbbenten, értetlenül bámultam a tartalmát. Egy oszkár szobor feküdt, vörös bársonyom benne. Egy olyan oszár szobor, amit minden ajándékboltban kapni lehet Los Angelesben. Ez. Mm, Fantasztikus, nyögtem, és kiemeltem a szobrot a dobozból. Megérdemled a szobrot, Káró, tied a legjobb alakítás díja, mosolygott, és abban a pillanatban rájöttem, hogy lebuktam. Hogy? Hogy tudtad meg? Dadogtam zavaromban, ő azonban felnevetett. Magánnyomozó vagyok. Első perctől tudtam, attól a pillanattól, hogy rájöttem, nem vagy testőr, sőt, között sincs ehhez a szakmához. Aztán keresgéltem egy kicsit. Jól szórakoztam, billentette félre a fejét. Szórakoztál? Nyögtem. Igen, kíváncsi voltam, hová fejlődik ez a történet. Szerencsére nem kellett megvédened Miss montgomery senkitől. Ő is tudja? Nem, rázta a fejét a férfi. Nem mondtam el neki. De arra kíváncsi voltam, mi a célod? Lerántani a leplet egy sztárról. Mocskos kis titkokról érni. Aztán rájöttem, hogy nem ezért vagy itt. A magazinnak is utána néztem, ahol dolgozol. Nem szennylap, a bulvárt csak érinti. Szóval, mi volt a cél? Elfordultam, és letettem a szobrot az asztalra. Keresztbe fontam a karomat a mellem előtt, és kinéztem az óceánra. A cél az volt, hogy belelássak egy híres stár életébe. Lássam azt, amit mások nem. A lelkét ismerjem meg, a gondolatait, a hátteret, az életutat, a valódi arcát, ne csak azt, amit kiposztol az Instára, név nélkül. Nem az volt a cél, hogy tönkre tegyem, hanem az, hogy megmutassam az olvasóknak, milyen visszaélések történnek a filmiparban, és milyen kiszolgáltatottak az emberek, akik valamit el akarnak érni Hollywoodban. És sikerült? Azt hiszem. Még nem írtam meg a cikket, de azt gondolom, meg tudom mutatni, mi van a csillogás mögött. Most elmegyek. Fordultam meg. Felkaptam a táskámat, és az ajtó felé indultam. Csalódott voltam. Végtelenül. Nem erre számítottam. Wilson játszott velem. Vizsgálgatott, mint egy kísérleti egeret. Figyelte a lépéseimet. Semmivel nem volt jobb, mint Duál. Sőt, Duál legalább nem vert át. A szobor, szólt utánam Wilson. Megpördültem, és a szemek közé néztem. Tedd ki a polcodra, neked épp úgy jár, mint nekem, hanem jobban. Dühös voltam, és ezt nem rejtettem véka alá. Úgy viharzottam ki az ajtón, mint a szélvész, és bár hallottam, hogy Wilson utánam kielt, nem álltam meg. Én hülye, azt hittem, romantikus délutánt töltök majd egy jóképű és odaadó férfival, Ehelyett egy jó nagy hideg zuhanyban volt részem. Bevágtam magam a kocsiba, és padlógázzal indítottam. Annyira fájtott csalódás, mintha arcon csaptak volna. Gúnyos és lekezelő ajándék volt az a szobor. Wilson kinevetett, kicsúfolt, megalázott. Mert az egy dolog, hogy lebuktam. Csúnya dolog volt hazudni. De a visszavágást keményebbnek éreztem, mint amilyet megérdemeltem volna. Simán elmondhatta volna, hogy rájött, ki vagyok. De nem, ő képes volt venni egy gagyi szobrot és porigalázni vele, nézni a bamba képemet, ahogy próbálom kitalálni. Miért is kaptam ilyen furcsa ajándékot? Úgy hajtottam, mint egy eszelős. Csak akkor kezdtem lassítani, amikor Beverly Hills dimbes-dombos szakaszára értem, ilyen sebességgel nem tudtam volna bevenni a kanyarokat. Jó darabig fel sem tűnt, hogy követnek, de hirtelen arra eszméltem, hogy egy ócska furgon megpróbál kielőzni. Fújtam egy nagyot és lassítottam kicsit, bár még így is jóval gyorsabban mentem, mint azt a kanyargós út indokolta. Intettem, hogy menjen, ha sürgős a dolga. A kis teherautó sofőri azonban, amint mellémért, rám húzta a kormányt. Kis ilyen nekem ütközött. Dudáltam, mint az őrült, a furgon azonban nem tágított. Mellettem haladt, és újra felém közeledett. Integettem, hogy menjen már, de nem tágított. Oldalra néztem, mellettem egy kisebb szakadék tátongott, nem volt túl mély, de épp elég sziklás ahhoz, hogy ha lezuhanok, ripitjára törjön a kocsi, és én is. Összeért a két kocsi, csikorgó hang sikított a fülembe, vagy én sikítottam, nem tudom, csak arra összpontosítottam, hogy ne húzzak jobbra, maradjak az úton. A szívem a torkomban dobogott. Tudtam, hogy az életem múlik azon, mennyire vagyok észnél. De azt is tudtam, hogy a furgon erősebb nálam, ha le akar tolni, egy erősebb ütközésnél sikerülni fog neki. Egy szélesebb szakaszhoz értünk, ahol megláttam egy kavicsos leállót. Ráléptem a gázra, kilőttem, aztán a kiszögelésen satúfékkel megálltam. Láttam, ahogy a furgon elhúz mellettem. Nem állt meg, pedig hogy hogyha nem sikerül lelöknie, akkor egyszerűen lelő, agyonver vagy megfojt, a sofőr azonban továbbhajtott. Fogalmam sincs honnan volt annyi lelkierőm, hogy leolvassam a típusát és a rendszámát. A gyilkos kocsit férfi vezette, de ennél többet nem tudtam megállapítani, mert bészból akarta a fejét. Ráborultam a kormányra, és zokogásban törtem ki. Nem hallottam, hogy megállt mögöttem egy kocsi, csak akkor néztem fel, amikor valaki kinyitotta a sportkocsi ajtaját. Vilzon állt előttem. – Mi történt? – nyúlt beértem az autóba. Kiemelt és magához ölelt. Nem tudtam megszólalni. Nyilván azt hitte, miatt a sírok. Ő törte össze a lelkem, de mégsem voltam képes felvilágosítani, hogy a hisztérikus zokogásomat nem elsősorban neki köszönhetem. Percek teltek el, mire csillapodott a sírásom. Utólag már tudom, hogy sokkot kaptam. Wilson bezárta a kocsimat, a sajátjához vezetett, beültetett, és elindult visszafelé Santa Mónika irányába. Még mindig nem beszéltem, amikor bevitt a lakásába, leültetett az ágyra, és a kezembe nyomott egy poharat, amiben viszki volt. Idd meg, utasított. Nem ellenkeztem, tudtam, hogy össze kell szednem magam. Meg akart ölni, motyogtam, mire a nyomozó legugolt elém. Kicsoda? Nem tudom, ráztam a fejemet. Egy férfi, világoskék, kék, rozzant, sevi furgonnal. A rendszem a Kalifornia hatossal kezdődik. Akárhogy gondolkodtam, nem jutott eszembe a többi. Biztosan meg akart ölni, vonta össze a szemöldökét a férfi. Bólintottam. Egész biztosan. Le akart szorítani az útról, le akart lökni a szakadékba. Wilson leült mellém az ágyra, és a fejét a két tenyerébe támasztotta. Mint ebigél Ericsont. Mint ebigél Ericsont, ismételtem meg, és összerázkodtam. De miért akarna engem bárki is megölni? Egy pillanat. Állt fel, és kézbe vette a telefonját. Kiment a teraszra, láttam, hogy beszél valakivel, de nem hallottam miről, és igazság szerint nem is igen figyeltem. Kezdtem jobban lenni, a viszki segített, elzongította az agyamat, kisimította az idegeimet. A nyomozó visszajött, letette a mobilt, aztán visszaült mellém, és átölelt. Ma itt maradsz. Nem engedlek vissza Beverly -be. Senki nem fogja ezt elhinni, nagyon átlátszó. Azt fogják hinni, valami bajom esett. Senkit nem érdekel, mit hisznek, húzta el a száját Wilson. Néhány pillanatig hallgatott, aztán megszorította a vállamat. Nem akartalak bántani. Talán egy kicsit, de nem akartam, hogy kiborulj. Ránéztem, kezdtem visszanyerni a lélek jelenlétemet. Hát nem miattad zokogtam, erre biztos jöttél azóta. Tudom, de azt is láttam, milyen csalódott vagy. Hiddel sokat jelentesz nekem. Csak egy kis lecke volt. Lecke, mordultam fel. Sajnálom. Húzott közelebb magához. Meg tudsz bocsátani? Nem tudom. Lehet, hogy életem végéig haragudni fogok rád. Lehet, hogy ezt a tüskét örökké hordani fogom. Mindig szúrja majd a szívemet, ha rád gondolok. És a jövőben pszichológushoz kell járnom, hogy újra önmagam lehessek. Suttogtam, de nem hagyta befejezni. Megcsókolt, és úgy éreztem, most nem is lehetne mással megfelelőbben gyógyítani a lelkemet, mint ezzel a csókkal.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 Ha már az életemet kockáztattam, mosolyodtam el halványan. Akkor siessünk, lépett a gázra a nyomozó. Amint a rendőrségen végeztünk, azonnal felhívtam Duált. Nem az előírt utat követtem, nem irogattam neki, tudtam, hogy nincs időm erre. Miss Wood szólt bele a telefonba Duál. Valami baj van? Monsieur Duál? azt hiszem, változik a sztori. Kezdtem, és beszámoltam a fejleményekről. Dual olyan izgatott lett, amit el sem tudtam róla eddig képzelni. Még ma, érti? Még ma kérem a cikket. Legyen egy sorozat, azonnal írja meg a gyilkossági ügyet, majd a következő napokban folytassa a háttér, a múlt a filmipar bemutatásával, akár naplószerűen is megírhatja a napjait. De ezt az első cikket a büntényekről azonnal írja meg, a végére pedig kerüljön oda, hogy a színésznő otthonában élt, és a folytatásban beszámol az összes személyes tapasztalatáról. Azokban a cikkekben már kitérhet a visszaélésekre abúzusra is. Most azonban fókuszáljon a szenzációra, a CBM legyen az első lap, ami lehozza, hogy Emily Montgomery rács mögött van. Világos? Világos, monsieur Dual, én is így gondoltam. – Zseniális, Miss Wood. Holnap jöjjön haza. Amikor megérkezik, hívjon fel, kimegyek magáért a repülőtérre, aztán eszünk valamit. – adta ki a parancsot. – Kicsit fáradt leszek. Próbáltam hárítani, tudtam, úgy fogok kinézni, mint a mosott rongy, de duál hajthatatlan volt. – Ezt meg kell beszélnünk, utána majd pihenhet. Ne ellenkezzem, különben kirúgom. A hangjában mosolybújkált, éreztem, hogy jó kedve van, és elégedett velem. – Igen, uram. – motyogtam. A fejemben már megfogalmazódott a cikk. Tudtam, hogy ütnie kell, tudtam, hogy ezzel most egy időre bebetonoztam magam a CBM-nél. Nem vettem komolyan duál fenyegetését, de természetesen eszemágában sem volt ellenkezni, habár jobban örültem volna, ha nem jön ki a reptérre, és nem várja, hogy hullafáradtan, a sok órás repülés után még összeszedetten referáljak. Repülőjegyet kell foglalnom, pillantottam Wilsonra, miután letettem a telefont. A férfi bólintott, én pedig a telefonomon lefoglaltam másnap reggelre a jegyet. Alig pár óránk maradt együtt, és abból kettőt-hármat írással kellett töltenem. Tudtam, hogy rengeteg megbeszélni valunk lenne, de azzal is tisztában voltam, hogy szemtalan dologról nem fogunk beszélni, mert felesleges. Nincs értelme elemezgetni a kapcsolatunkat, hisz mindketten tudtuk, hogy holnap reggel vége. Lehet, hogy váltunk néhány üzenetet, talán még telefonálunk is olykor, de aztán szépen elhal a lelkesedés, ahogy nem bírta ki a távolságot az előző kapcsolatom sem, pedig akkor végtelenül szerelmesnek éreztem magam. Azt a fájdalmat, amit a hónapokkal ezelőtti szakításom okozott, eszemben sem volt újraélni. Wilson iránti érzéseimet kordában tartottam, épp azért, mert pontosan tudtam, mi lesz a vége. Megérkeztünk Wilson lakásához, bekísért, megcsókolt. Az ágy még éppen olyan feldúlt volt, ahogy reggel hagytuk, de az éjjeli szeretkezésünk illata már elillant a nyitott teraszajtónát, csak az óceán sós friss levegője töltötte meg a szobát. – Őle le és írj! – mutatott a férfi a kissé rendetlen íróasztalra. – Én visszamegyek az ősre és megnézem Koltont és Emilit, Pár óra múlva itt vagyok, addigra talán elkészülsz. Hihetetlenül nagy vonalúnak tartottam az ajánlatát, átadta nekem a lakását, hogy megírhassam a cikket, pedig nem kellett volna törődnie vele, hisz neki ebből semmi haszna nem származik. – Én nem szeretnék szerepelni – nézett mélyen a szemembe. – Nem, licsd a nevem, nem járulok hozzá – tette hozzá. – Miért? – Dobna a karriereden – csodálkoztam, de ő megrázta a fejét. – Nem akarom, ez a te sikered. Nélküled sosem derült volna ki az igazság. Csak szerencsém volt, mosolyodtam el. Már ha szerencsének nevezhetjük, hogy engem is ki akartak nyírni. Ha én nem szembesítem a múltjával, és nem küldi rám koltont, ha a pasas nem hibázik, és te nem érkezel időben, és rakod össze a sztorit, akkor nem kaptuk volna előket. Úgyhogy ne szerénykedj, egyformán kivettük a részünket az ügyből. Jó csapat vagyunk. Jó csapat vagyunk, ismételte meg Wilson. Én láttam, hogy egy pillanatra elborul a tekintete. De most dolgozz, mert amikor visszajövök, már nem engedlek írni. vigyorodott el. Ezt az éjszakát nem felejted el, azt garantálom. Vézon elment, én pedig leültem az asztalhoz, kinyitottam a laptopomat, egy percig csak néztem a szöveg szerkesztő hófehér oldalát, aztán érni kezdtem. Minden a fejemben volt. Nem kellett gondolkodnom a szavakon, ahogy Duál elmondta a tervét, már pontosan láttam magam előtt a sorozat felépítését. Főcím Emily Montgomery igazi arca. Alcim Emily Montgomery felelős Sven Eriksson feleségének haláláért. Emily Montgomeryt, a híres brit hollywoodi színésznőt ma gyilkosságra való felbújtás és gyilkossági kísérlet vágyjával letartóztatták Los Angelesben. A a rendőrök bilincsben vitték el új filmje forgatásáról, ahol a mit sem sejtő akcióhőssel, Sven Erikssonnal, az áldozat férjével vettek fel egy jelenetet. Hogy jutott idáig a jótékony munkájáról is ismert, rajongói által szinte szentként tisztelt díva? Sorozatunk erre a kérdésre adja meg a választ. Két órával később rányomtam a küldés gombra, aztán elégedetten döltem hátra. Biztos voltam benne, hogyha nem is a világon, de Európában, a CBM lesz az első, aki részletes cikkkel szolgálhat az ügyben. Rajtam kívül senki nem ismerte a történetet, csak Wilson, de ő sem olyan mélyreható alapossággal, mint én. Nem tartottam attól, hogy akár az amerikai lapok is képesek megelőzni. Dual francia versenytársa pedig száz százalék, hogy még csak nem is hallott az esetről. Felálltam a hűtőhöz, mentem, kivettem egy sört, Felnyitottam, és kísérteltem az erkére. A nap már alacsonyan járt, de az óriás fényei még nem látszottak, így ragyogás nélkül kicsit kopottnak látszott, mint a karácsonyfa meztelenül az ünnepek után. Fáradt voltam, megviselt ez a két nap. Úgy tűnt, lassan hozzá kell szoknom, hogy fegyvert fognak rám, le akarnak taszítani az útról, vagy más módon próbálnak kinyírni. Meg is fogant bennem a gondolat, hogy Londonban folytatom az önvédelmi edzéseket és a lőgyakorlatot is, mert ki tudja, hová küld legközelebb az az őrült duel, ki tudja, milyen veszélyeknek tesz ki, hogy kivételes cikket írhassak, és ne a helyi kis ügyeket rágjuk nap-nap után. Vizzon még hagyott nekem egy órát. Mire megérkezett, már lilás rózsaszínben pompázott az égbolt, és az óriás kerék is visszanyerte csillogó ruháját. Hátóról átölelt, néhány percig csak álltunk, és bámultuk a naplementét. Illetve én bámultam, és arra gondoltam, tényleg csodálatos lenne még néhány napot maradni. Hogy ő mire gondolt, miközben átölelt? Nos, később megtudtam. Beváltotta az ígéretét, valóban nem aludtunk, egy szemhúnyás nyitsem. Különleges éjszaka volt, felethetetlen, érzelmes és érzéki, lassú és sietős mintha mindent pár óra alatt megélhettünk volna, ami másoknak hetekbe, hónapokba telik. Nevetést, beszélgetést, szeretkezést, búcsút. A gépem hajnali hatkor indult, Wilson elvitt a reptérig, de nem jött be velem, azt mondta, óta és én hálás voltam neki, mert én is utálok főleg, hogy nem bírtam volna ki sírás nélkül az elvállást, hiába tudtam, hogy ennek így kell lennie, hiába tudtam azt is, hogy ez nem szerelem. Minden búcsúzkodásnál ömlik a könnyem, ahogy egyébként mások esküvőjén és idegenek temetésén is képtelen vagyok tűrtőztetni magam, valamint karácsonykor, amikor a fán meggyújtjuk a fényeket. Nem beszélve a filmekről. Szóval ez a búcsú is komoly bömbölésbe torkollott volna, úgyhogy jobb volt, hogy rövidre zártuk. Betértem egy újságoshoz, hogy vegyek valamit az útra. Körbenéztem és a földbe gyökerezett a lábam. Ebben a pillanatban csörrent meg a telefonom. Dúál hívott. Látja a lapokat? Tele vannak Emily mondgomery történetével, a maga történetével, nem egy sima rendőrségi sajtóanyaggal, hanem a mi történetünkkel. Látom, nyögtem halálra váltam. Az összes napilap cím oldalán a bilincsbevert Emily fotója virított, habár nem tudtam, hogy duális magáénak érzi a történetet, de ezek után mindegy is volt. Nos, ezek után mindenképpen beszélnünk kell személyesen. Melyik járattal érkezik? Már itt vagyok a reptéren, mogyogtam, és bemondtam a járatszámomat. Kifordultam az újságostól, és elkeseredetten csekkoltam be, majd bánatomban egy hamburgert is megettem, míg a beszállásra várakoztam. Olmos fáradtságot éreztem, mintha ez az egész nem velem történne, mintha egy rémálom főszereplője lennék. Hogyan előzhettek meg? Én nem meséltem el senkinek a sztorit, nem tudott róla senki, csak Wilson. Kizárólag Wilson, aki három órára eltűnt, hogy engem írni hagyjon. A repülőút pokol volt. Visszapörgettem minden Vélzonnal eltöltött percemet, próbáltam kitalálni, mikor kellett volna rájönnöm, hogy egész idő alatt csak arra használt, hogy információt szolgáltassak neki Emily Montgomery magánéletéről, a házban történtekről, a színésznővel folytatott magánbeszélgetéseinkről, a drogról, a kiborulásokról, az alkohol problémákról. De nem sikerült megtalálnom az emlékeim között azt a pillanatot. Nem találtam, mert Wilson minden egyes szavát, minden egyes reakcióját hitelesnek és őszintének véltem. Még annak tudatában sem találtam semmit, hogy kiderült, csak kihasznált, átvert. Hihetetlen volt az egész. Wilson vagy tökéletes színész, vagy nem ő szivárogtatott. De ha nem ő, akkor ki? Rajta kívül senkivel nem beszéltem meg az eseményeket. Talán Mendi. Ő látta a cikkemet, ahogy duális. Mendé egyébként is hajlamos elárulni azt, aki eteti. De vajon képes lenne pénzért ismét megtenni ezt, nem törődve azzal, hogy kirúgják a tökéletes kis állásából? Nem, ráztam meg a fejemet. Csak vilzzal lehetett. Talán ezért nem akart velem a reptérre jönni, talán ezért nem akart tőlem elbúcsúzni. Nehogy belefussunk egy napi labba, és felelősségre vonjem. Végig gyötröttem az utat, aludni sem tudtam, sejtelmem sem volt, mi vár Londonban, és a csalódottság úgy marta a gyomromat, mintha ecetet nyeltem volna. Az életemet kockáztattam ezért a cikk sorozatért. Majdnem kinyírtak, közben pedig az, akiben a legjobban bíztam, semmisítette a munkámat. Igazán elkeseredetten szálltam ki a gépből, és sok mindenre vágytam, de arra nem, hogy Duál várjon a reptéren. Ez szerencsére meg is adta nekem a sors, mert nem a főnököm, hanem a sofőrje érkezett. Mit is képzeltem? Duál azt, hogy jön értem a reptérre, nyilván nem személyesen értette, hanem úgy, hogy kiküld értem valakit. A sofőr felkapta a bőröndömet, majd egy hatalmas fekete Mercedes csomagtartójába helyezte, kinyitotta nekem az ajtót, és elindult. Hová megyünk? Érdeklődtem. de izgatottság helyett fásultság volt a hangomban. A Claridge's Hotelbe. – Monsieur Dual ott várja, hölgyem! – Válaszolt kifejezetten kímérten a sofőr. Szinte éreztem, hogy még ő is tud a fiaskóról, és nyilván magában a száját húzza, amiért egy ilyen lúzert kell szállítania. Útközben felötlött bennem, hogy felhívom Vilzont és kérdőre vonom, de túl fáradt és szomorú voltam egy veszekedéshez. Úgy döntöttem, nem hagyom ennyiben, de nem ma teszek pontot az ügy végére. Ma elviselem, hogy duál lehord, elviselem, ha kirúg, aztán majd holnap minden dühömet a nyomozóra zúdítom. Ha nem veszi fel a telefont, akkor az üzenet rögzítőjére. Tenni már úgy sem tudtam semmit, amivel javíthatok a helyzeten. Másnaposnak éreztem magam, pedig egy korty alkoholt sem ittam, de a folyamatos na az idő eltolódás meggyötört. Úgy néztem ki, mint a mosott Gyűrött voltam, és szörnyen megviselt. A szemem alatt sötét karikák húzottak, és a legtöbbször mosolygó szám is lefelé konyult. Mindezt a visszapillantó tükörből állapítottam meg, és egy cseppet sem voltam elragadtatva a látványtól. Elővettem a táskámból a kis tükrömet, és gyorsan rendbe az arcomat, átfésültem a hajamat. Ha már kivégzésre megyek, tegyem ezt méltósággal, ahogy Boleyn Anna a filmben. Mert a valóságban ki tudja, mennyi méltósága maradt lefejezés előtt. Kikászálottam a kocsiból, miután a sofőr kinyitotta előttem az ajtót, és a vérpad felé haladó hősök utolsó erejével léptem be a claridge gizét termébe. Láttam, hogy egy kerekasztalnál egy kisebb társaság ül, és duál az egyetlen férfi köztük. Ott volt Miss G, Mendi és még Lizzie is, aki kisé feszengve egyenes derékkal ücsörgött, mint aki karót nyelt. Megálltam az ajtóban, és döbbenten bámultam a munkatársaimat, akik kedélyesen társalogtak, és nem értettem semmit. Mit keres itt, Lézi? És Mendi? De ennyire nem lehetnek jókedvűek egy ekkora bukás után. Aztán, amikor Duál észrevette és elmosolyodott, leesett a tantusz. Ezek ünnepelnek. Ünnepelnek, és jókedvűek. És Duál egy pohár pesgővel a kezében indul felém. Atyagatja, mi a fene folyik itt? – Hallucinálok! – Gratulálok, Carolin! – nyomta a kezembe az italt, de én még mindig rémbambán néztem. Duál megfogta a karomat és az asztalhoz vezetett. – Kocincsunk a sikerre és a győzelemre! – vett fel Duál egy újabb poharat. Mindenki felállt, vigyorgott, mintha kötelező lenne, és kocintottunk. Beleittem a pesgőbe, majd megszédültem. Éreztem, hogy lemegy a függöny, de a főnököm gyors volt és elkapott, majd leültetett az egyik székre. – Mi folyik itt? –. Nem lopták el a cikkemet? makogtam. Vagy álmodom? Még a gépen ülök és elaludtam? Hogy ellopták? rikkantott lézi. A távolból hallottam a hangját, mintha száz méterre állna tőlem. Te is, Az egész világ átvette a cikket. Ez az első CBM cikk, amit a világ sajtó változtatás nélkül leközölt. Te mit keresel itt? bámultam a barátnőmre, mire Mendi fordult felém. Gondoltam, szeretnél a barátnőtdel ünnepelni. Én nem gondoltam, hogy ünnepelni valónk lesz. De hát, mondtam, Miss Food. Miért van úgy meglepődve? tornyosult fölém Duel. Nem ezt mondta. Azt mondta. Megpróbáltam visszapörgetni a telefonbeszélgetésünket, és tényleg nem tett említést lopásról, csak azt mondta, hogy tele van a sajtó a mi cikkünkkel, és én asszociáltam arra, hogy ellopták. Fel sem merült bennem, hogy bárki is hivatalosan átvette. – Akkor minden lapban, oldalon, ott a CBM neve? – kezdtem magamhoz térni. Bizony, szállt be a beszélgetésbe Miss G. meglepően jóindulatú arc kifejezéssel. És ez a magas sikere Miss Wood. A magazin olvasottsága sosem látott magasságokat el a mai napon. – Istenem! – nyögtem ki, és felhajtottam a pesgőt az utolsó cseppig, majd elvigyorottam. – Ez mesés, de azért csípjen meg valaki! – Magamban felmentettem szegény vilzont és mendét, akiket árulással gyanúsítottam. Megnyugodott, ült le duál, megfogta a csuklómat és kitapintotta a pulzusomat. Úgy tűnik nem, úgy ver a szíve, mint egy hosszú távfutónak a verseny végén. Úgy is érzem magam. Azt hiszem, jobb lesz, ha most hazaviszem, majd holnap folytatjuk az ünneplést. Nem gondoltam, hogy félreért. Hölgyeim, mulassanak jól, mindent a szípiem áll. Duál kikísért a kocsihoz, és besegített a hátsó ülésre, majd mellém telepedett. Zseniálisan oldotta meg a feladatát, Károlin, fogta meg a kezemet. Megrebegtem az érintésétől, és ismét zavarba jöttem, pedig a fáradtságtól alig láttam. A pulzusom, valószínűleg, még az eddigit is túlszárnyalta. Túl kedves volt, szinte baráti, vagy több. Akkor győztünk, suttogtam. Igen, győztünk. Mendi elmondta, hogy harcolunk? Bólintottam. Aztán hirtelen elszégyeltem magam, amiért beárultam a mandát. Duál felsóhajtott. Megmondtam neki, hogy ne beszéljen erről senkinek, de úgy látom nem tud kibújni a bőréből. Nagyon jól ismerik egymást. Talán... Duál döbbenten nézett rám, aztán halkan felnevetett. Dehogy. Mendi. Nos, nagyon fontos nekem, ez igaz, de nem a szerettem, ha erre célzott. Semmi közöm hozzá, mogyogtam. Valóban, semmi köze hozzá. Leforrázva hajtottam le a fejem. Tényleg, milyen jogon kérdezgetek én ilyesmit duáltól? Bocsássom meg, indiszkrét voltam, csak mivel Miss G kirúgta, aztán ön visszahozta a céghez. Furcsa. Bizonyára, elég annyit tudnia, hogy én megbízom benne, ezért ön is megbízhat. Rendben, suttogtam. Írja meg a cikk sorozatot, aztán kap egy kis pihenőt. Örömmel látom Párizsban, talán érdekli, mivel foglalkozik az anyacégem. Mit szól? Mosolygott rám. Szóhoz sem jutok, motyogtam. Én egész eddig azt hittem... rosszul hitte, szorította meg a kezemet, aztán átkarolt, és a fejemet a melkasára vonta. Pihenjen! Megsimogatta az arcomat, én pedig lehúnytam a szememet, és reméltem, hogy nem álmodom.